A 88.1-es frekvencia ellenkultúrális magazinja, az Apokalipszis RT köszönti hallgatóit. Elérhetőségeink a szokásosak, a 0 -30 -30 -30 881 es SMS-szám, továbbá a 22 34 88 egyes es telefonszám, melyeket fel tudunk kínálni a kedves hallgatók részére, annak érdekében, hogy a műsor interaktívabbá váljon, hogy hozzászóljatok, hogy a hogy az éteren keresztül, valamint a GSM vonalon keresztül eh, megosszátok velünk az impresszióitokat, amelyekre reagálni is fogunk. Dinnyi és Gergő barátommal és kollégámmal, aki itt van a stúdióban. Miben? Sziasztok, de miben vagyok? Jó estét, és miben vagyok kollégád? Hát a műsorvezetésben. Ja, hát annyira vagy te is műsorvezető, mint én. Hát igen, kb. Talán te még egy picit jobban. Is. De hát nem is tudom, hogy miért. Mondják mondját meg a hallgatók 06 30 30 30 88 1 valamint 22 34 88 1. Te tudtad azt, hogy voltam amikor... bemondó? Igen. Ez vagyok okén? Igen. szóval tudtad eh hogy amikor a a gyűrűk ura trilógiának a második része, a második epizódja. Nem trilógia egyébként. A két torony, hanem. Hát a Gyűrűkura az egy darab regény. De valójában három nem, regényből vagy nem, három nem, részből. De csak, csak formai... De vannak alcímek. De ne... Igen, de, de akkor, akkor viszont nem három könyvre oszlik, ha viszont a, a, a, ilyen szempontból számolod. Ez egy, egy idegesítő dolog, amire a film ráerősített. gyűrűkura rajongók, ha vannak az éterben, akkor biztos örülnek, hogy valaki ezt elmondja. de hol vannak gyűrűkura rajongók, ura rajongókat idegesíteni szokta, hogy trilógiának hívják azt, azt, ami egy darab regény, csak egyszerűen olyan hosszú, hogy ezért fizikai okokból. Nem. Általában három könyvre szokták. Igen, de, de közben meg nem így van, mert, a, mert a, mondjuk a háború és béke az annyira hosszú, hogy az is mindig több kötetes. De nincs az, hogy a háború és béke első kötetének az a címe, hogy a, nem tudom én, a gyűrű a másodiknak meg az, hogy a két torony, a harmadiknak meg az, hogy a király visszatér. Tehát például... az, hogy a köteteknek külön címük van, az feltételezi, hogy itt nem egy jobb jobb van, van így, nekem szó. például két kiadásban is megvan a gyűrűk ura. ebből az egyik kiadás az egykötetes, egy jó vastag, ilyen, ilyen bibliapapír szerű pici betűvel írt, és egyáltalán nincs, ez, ez a három cím, ez nem szerepel. Na, szerepel? A, a gyűrűk ura maga az, azt hiszem, hogy öt vagy hat könyvre oszik, most kiderült, hogy nem, nem, nem vagyok annyira nagy rajongó, mert nem tudom, de azt hiszem, talán hatra, és, és plusz a függelék. Azonnal vagyok kíváncsi, hogy ki a és, ura rajongó, ha te nem vagy az. Én nem, én nem vagyok egyébként én az nem az vagyok. Én, én én szeretem a gyűrűkurát, és háromszor olvastam, de, de nem vagyok mondjuk ennél. Hát Kétszer olvastam a szilmarilokat, amit biztos kevesen, meg a, a gyűrűk keresését. A, mit tudom én, de azért nem vagyok rajongó, hát az már érteni is kéne. De mindegy, azt akarom csak mondani, mert szerintem senkit nem érdekel, hogy mit hányszor olvastam, hogy hogy azoknak a könyveknek, mert használja ezt a kifejezést néha az irodalom, hogy fejezetnél nagyobb egységet könyvnek hívnak egy, egy regényen vagy más vagy irodalmi alkotáson belül, hogy könyvekre tagolódik, de az nem azonos azzal a három könyvel, amit például mondjuk a magyar kiadásban és egyébként számos angol kiadásban is megtalálható, és nem azonos azzal egyben, ami a filmnek a címeit adta. Minden esetre. Ez csak egy apró sem. Tehát akkor azt a címet, hogy a két torony azt nem Tolkien adta? Most ezt nem tudom egész pontosan, hogy amikor először megjelent háromkötetes formában, akkor őtől leszármazott e ahogy egy szerkesztőtől származott hogy maga göncárpád az, aki nem, nem Jó, A magyar az biztos nem tolkinatta, adta bele a nyelvekhez, jól érted? Tehát a két toront az biztosan nem tolkinatta. adta. Nem? Jó, de nem tud az magyarul. ja, ja, ja, ja. Most erről beszélünk, de hogy. Vagy Two Towers, igen. A fő kérdés az az, hogy, hogy azt a storyt ismered, de ami miatt érdekes, hogy Tolkien adta ezt vagy a Tower. Nem is ilyen, hogy kéttorony ilyen könyv. De hogy ne lenne? Van. Persze. Jó. Ez a második kötetnek az alcíme, vagy az most, alj amit akarsz, címe. érted? Igen. Na mindegy. Az a lényeg, hogy, a, hogy Peter Jacksont, aki a filmet rendezte, amikor a második részéhez érkezett a bemutatók sora, akkor egy hatalmas nagy nyomás alá került a rendező, Peter Jackson, hogy ne az legyen a címe a második résznek, hogy a két torony. Tényleg? Bizony. Ja, hát a ikertornyok miatt. Bizony, a World Trade Center miatt. Mert ha valaki nem tudná, nyilván nincs ilyen az országban, aki ezt ne tudná, a két torony a gyűrük urában, az ugye Sauronnak, a, a címszereplőnek, cím ugye Sauron a gyűrük ura, Valamint valamint szarumának a fehér szarumának a, a gonosz nem mágusnak. nem a másik, én mindig azt így igen az egyiket úgy hívják, hogy hogy azt hiszem ismét minást iri nem, én, én nem hát és a másikat vas... meg úgy hívják, hogy vasudvard nem nem, nem. tehát vasudvard az, az ugye ott, ott van Jó, szarumán ne, igen. van a, és a van szauron, szauron, és azt a... hogy hívják ami Na, most nem jut természetesen eszembe, de az nem nem van nagyon nagy rajongásod. De, hát nem vagyok, olyan, nagyon borzasztó, de a minasztír itt az egyik sem, hanem az egy olyan, az egy olyan hely, ahol a a az emberek lakoznak és most az hogy a neked. A jónak a felleg Szerintem ez a két torony van szemben Nem ez a két torony, nem ez a két torony. Nem ez a két torony. A másik is és lehet, hogy A két torony szövetségéről szól a Saurondak és a Saur a a szövetségéről szól ez a két torony. Tettem? Ez a te, De milyen érdekes, hogy én, aki pedig, hát, hogy is mondjam, bizonyos a verziókkal viseltetek a, a gyűrűk iránt. igen Igen. Nem jutottam benne sokáig. Tehát, hogy így, Tehát nem olvastat. Hát elkezdtem olvasni, de nem bírtam, nem bírtam. Hát nem szörnyű. Na mindegy. E és, és se téged, se a gyűrűk nem minősít. Mondjuk maradjunk ennyiben. Jó, mindegy. Nem tetszett. Na hát most nem. De, most de ez van. De ja, Van ez így. Na. Szóval a lényeg, Én hogy... se jártam Klaudia na és ez, ez egyikünket sem minősít. Ez így van. Pár talán, ha jártam volna az őt minősítenek. igen. Szóval, az a lényeg, hogy ez a, két, ez a két torony, ennek a két toronynak a szövetsége, ez maga a megtestesült abban a regényben És éppen akkor omlott le a World Aid Center, nem olyan régen. És az amerikai republikánus diplomácia, média diplomácia, elképesztő nyomást helyezett Peter Jacksonra, hogy eszébe ne jusson ezt a címet adni, hogy a két torok. Mondom, nem a rendező dönti a címet, hanem inkább a stúdióra. Hát de az de... viszont demokrata volt, úgyhogy... De nem, hát az a lényeg, hogy Peter Jackson volt az, aki nagyon-nagyon keményen a sarkára állt, és azt mondta, hogy Tolkien adta ezt a címet, és ő nem hajlandó ezen változtatni. Tehát, hogy ez ez, hogy két torony, ez marad. Most ha belegondolsz ebben, azért csak egy kicsit tudom, hogy most nagy a kísértés, hogy elkezdjünk arról beszélni, hogy mi naftiridben a hány szerzet lakott. Nem laktak félszerzettek, a szerzőm máshol Nagy a kísértés. Meglepődve látták őket. Igen, éppen, hogy arról kéne egy kicsit beszélni, hogy hogy fordulhat ilyesmi elő. Két... a mélységes sötétsége egy kultúrpolitikának, amikor meg akarják annak a filmnek a címét változtatni, amiben két olyan toronyról van szó, amikor megírták a regényt, még nem is állt a World Trade Center. És, és két torony, két tök másik torony egy történetben, a két gonosznak a szövetsége, és nem, akarja, nem akarják engedni, hogy ez legyen a címe, mert most dölt le a két torony, ami a jónak a megtestesülése, mert hát ugye a világkereskedelem az mi más lenne, mint a nagy nemzetközi jóság a nagy egy, nemzetközi szolidaritás. Jó, jó a nincs kettő négy nélkül nem akarták betiltani. Egyébként, bocsánat, két megjegyzés, az egyik az De egy várján, a nincs kettő négy nélkül az mire utalna? Hát hogy van, olyan? ez a két toron, ez a jó két tornya, meg a rossz két tornya, és akkor igen. valahogy ezek párban párba. Nem, igen, nem tudom, igen, de igen. Szerintem eb, eb, nem, nincs ebben a poénban annyira sok, viszont két dolog, az egyik egy technikai dolog, hogy itt közben igazodtak a telefonok, aztán elunták a telefonálók, de igazából én biztos, hogy tök nagy hülyeségeket beszéltem a győrük uráról, úgyhogy ha majd valakit kiavít minket, akár az, az sms Gabes azt írja, hogy Mordor, jó, azt tudjuk. Mordor, hogy az Mordor. de nem egy torony. Mordor, de a toronynak Ez, mi a neve? Szerintem ott nincs torony egyébként, a végzett hegye Hogyan van. Lenne torony? A toronynak a tetején van a szem. Nem a szem, az maga szauron igen, a torony te én De nem, az nincs ott. De, de ott van rajta. Szerintem csak ott a filmben van. van ott. A könyvben nincs ott egy szem, tényleg. Ha csak látnak és szem, ez egy metaforikus. Ott, én a, figyelj, a filmben a, ott a torony, azt látta a, a, a másik. A másik, meg hogy a, a, a Robi engem úgy titulált, ugye gyűrűkor nagyon amit én mondom, hogy nem, de Mondhatjuk úgy, hogy a stúdióban egy gyűrűkora rajongó és egy másik két torony rajongó ül, mert a Robi viszont annak a két toronynak a rajongója, ami ledőlt, vagy a ledőlésnek a rajongója. Nem vagy a ledőlésnek a rajongója. Ha hát, hát, ha mondja, mondja el, akkor itt ilyen. nem látják a, a, a nézők, hogy milyen póló. Most a nézők, mert nem nézekem, nem hallgatok, nem látják a hallgatók. A nézők milyen, látnák. A nézők látnák, ha, ha néznék, és ha lenne hozzá. Nézzétek! Tehát, hogy milyen pólóban van most rovi. Hát egy 9 dollár 1 cent. Feliratú póló van rajtam, és ez, hát hogy is mondjam, arra utal, hogy ennek a, ennek a tragédiának, amely 2001. szeptember 11-én történt, ennek a felváltása apró pénzre, ez bizony semmi kétség, de zajlik. Egy vállalat mind fölött, egy vállalat mind fölött, egy vállalat az öreg egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Megtudtuk, hogy mi Szauron tornyának a neve Minas Morgul, és valóban itt írja a kedves SMS író, hogy a könyvben is van tornya Sauronnak, és ennek a két toronynak, a Vasudvardnak és minaszorgulnak a szövetsége. Nagyon, nagyon szívesen elismerem, hogy nem tudtam, vagy rosszul gondoltam. Én valahogy mindig így a, egy, a jó torony, egy rossz ellenén ilyen, nagyon sokjátékos módjára gondolkodtam. A két torony, a két torony az a sötét, tehát az a sötét oldalon. Két a sötét bástya. Igen, a két sötét bástya, és egyébként, ha belegondoltunk, ugyanez megy, tehát az első az, első az a gyűrű szövetséggel, tehát ugyanúgy az, az a a. a a, a New Hope, vagy pedig a, a csillagok háborúja, tehát ez a felvetés a dolognak. A második az mindig a sötét oldal Ilyen, visszavág, tehát a birodalom visszavág. visszavág, illetve a két torony, és akkor király a Jedi visszatér. visszatér, a király visszatér. Jó, de. hát most ezen... nem tudné, hogy melyik lopott melyikről. Jó, de én azt tudom, de, az, nem azt tudné, de... lehet, azt lehet, hogy a Harry Potter az olyan pofátlan lopása, ahogy Gyuri hogy az a valami elképesztő. hogy közel A Harry Potter más. az egy az egybe zsákosrodó. Az egy az egybe zsákosrodó egy Zsákos a Harry Potter. Ne, ne, ne vicceljem már. És a, Te mi, mi? Harry Potter? Nem, én láttam a filmet. Én láttam a, én, a filmet. Én láttam, várjál. Nem láttam filmet. A több de... filmet is láttam, és nyilvánvaló, hogy a Harry Potterben is van valamilyen hülye figura, aki egy az egybe úgy néz ki, mint a. Jó, most a filmbe hogy néz ki? Kicsoda ki a francot érdekel. Egyébként Szeágol. A Szeágolt legyártották, gyártottak hozzá egy szoftvert, és egy az egybe elkészült Szeágol, és akkor úgy voltak vele, hogy hát most elkészült ez a Szeágol, kivettünk belőle 600 millió dollárt, de hát most itt van ez a gép, itt van ez a szoftver hozzá, mit csináljunk vele? Nem baj, úgyis jön a következő Harry Potter, elsütjük még egyszer. És legyártották, de ugyanazt a figurát, de elképesztő pofátlansággal, tehát ugyanúgy is mozog, meg ugyanúgy is néz ki. Tehát ugye egy ugyanilyen, ilyen kopasz, nyomorult ilyen, a... ilyen véglél. Nem tudom, és... nem, nem... Láttam, viszont a Dobinak Dobi, Dobi hívják, Dobi jaj, az hívják. A manu. Az a Manó. De, de ugyanazzal a szoftverrel gyártották, és még egyszer lenyomják a torkomon. Na, hát nem pofátlanság, de most mondd meg. Viszont, hogy, hogy valahogy ilyen közérdekűbbek is legyünk, felmerülhet azoknak a filmeknek a listája, amiket még kérnének a különböző pártok, akár Republikánus párt, akár Magyarországi, akár bármilyen párt, hogy megváltoztassák a címüket. Lehetné ilyeneket keresni esetleg. Nekem persze, ha csak a fel, A, a jutott eszembe, jó poénok nem csak az teszem eszembe, hogy az én a vízilóvalkal vagyok, azt esetleg, hogy az nem elég hazafias, tehát, hogy én az amerikaiakkal vagyok, vagy, vagy valami én, ilyesmi. Én a pentagonnal vagyok. Tehát valami, nem, nem, ér, nem érezik talán elég hazafiasnak, de egyébként ennek kapcsán esetleg a hallgatóknak, hogyha vannak jó címváltoztatásai ötleteik, tehát ahol a, úgy érezni, hogy a, a filmkészítői, a filmrendezői nem elég érezte át a, a nemzet a, ö, fontos ügyeit, és ezért de, de, de, nem megfelelő hát hát, címet választott. Világos, tehát, hogy így valami hülyeséggel Sőt, akkor, amikor éppen a kérlelhetetlen harc folyik szabadságunkért. Így van, tehát egy nyilas misi pakkot kapott, ugye? ugye Jó, hát igen, ez, ez például hát hát, egy... filmcím, vagyis hát filmcím csak azt nem szabad mondani, hát. hogy milyen témában, és mi az eredeti. Jó, hát igen, ez teljesen hát, ez jogos. Nyilasokról eleve filmet csinálni. Jó, hát igen, és főleg egy, főleg egy ilyen pozitív Most. figura. Igen. Hát nyilas, és közben meg... És a misi az is hát én áthallásosban, nem tudom mire. Ne. Mert még ha az lett volna a cím, hogy a két torony, meg az a lapos sokszögletű ház Washingtonban, Nos, akkor érthető lett volna a tiltakozás. A beíró öt a megoldást, az a sokszöglet, az pontosan öt szögletű, de... Nem, hát azért nem pontosan érted, csak hogy úgy, úgy lehessen de. sejteni, tehát hogy... Szia, ja, ja, Értem, szellemesebb igen. volt a hallgató internálézést. <gül> ez bizony sokszor előfordul. Elég gyakran előfordul. Igen, igen. Igen. Igen. Kár, hogy a hangszóró engem, nem mikrofon, és a mikrofon nem hangszóró. Mert ez, ez, mi szórakoznánk jól? Szok, szoktam beszélni a tévéhez, tehát, és ez egyébként sokaknak szokása, és hát elég válogatott durvasságokat. Tehát az ORTT-nek azt is szabályoznia kéne, hogy, hogy mit, mit, mit mond az ember. Leggyakrabban egyébként a, a nyelvtan hibákat szoktam javítani egy híradókban, hogy borzasztó idegesít, hogy mennyi magyar talanság van. Én is elkövettem ezeket, de legalább euh, én nem ebből élek, tehát euh, mondjuk ennyi mentségem van. Azt írja Lackó, hogy az nem egy szem, hanem egy izzópunci, amiért a világ küzd. Tudom, hogy nem ez a lényeg, de a könyvben is van tornya sauronnak igen, ezt tudjuk. Sziasztok, szerintetek mit nem akar saját érdekeinek és értékeinek megfelelően átformálni az USA? Kérdezi Giga. Teljesen jogos kérdés. Én pontosan gondolkoztam azon, hogy, hogy az emberiség... E Innen Európából írt történelme, és ezért az ez fontos kitétel, hogy Európából egy ilyen hódítás, felfedezés történet. És akkor attól függ, hogy a pozitívabb oldalát mondjuk el, hogy így eljutottak a felfedezők, éhezések és kemény utak árán, vagy a negatívabbat, hogy és ott egyébként aztán kiirtották, üveggyöngyért megvásárolták, megfertőzték, stb. az indiánokat, vagy a másai benszülötteket, de minden esetre volt az emberiségnek egy ilyen, és mondom, különösen Európával szeretjük így látni a világot, hogy egyre távolabbi határokat törtünk át, és akkor jön a legvégső határ, ami ugye az űr, és akkor innentől ahogy elfogyott a lelkesedés, tehát gyakorlatilag a, most már a holdra sem nagyon járunk. Mert nincs ott semmi sem. Nincs ott azért. semmi sem, senki, jaj, akit jaj. és elképesztő, elképesztő hogy ha megnézed azokat a szifiket, amiket a 70-es években, meg a 60-as években készítettek, hát 20 gyűród ezt a címet adta a szerző, és aztán aztán. Szteli Kubrick, aki megfilmesítette. Hát 2001 az már 6 éve volt, és hát a 2001-es az egy Jupiter. Uh, Igen, utazásról Igen, szól. Igen, hát Igen. Hol, mi vagyan. És, az, a, és egy... azért nem, nem ne, ilyen értelemben nem volt fantaszmogorja, tehát, hogyha az, azt az energiát továbbra is belefektették volna azt, hogy mondjuk emberes naprendszerenből ürepülés lehessen, az, az nem, egy, nem egy irreális dolog, tehát nem olyan, hogy, hogy mint hogy a galaxisok között ugrálni, hanem egy naprendszeren belül az mondjuk úgy esetleg összejöhet kemény munkával, de hát ki a franc akar mint dolgozni, mikor nincs ott kit meghódítani. És innentől gondolkoztam tovább, hogy az, ott van az USA, ugye a jelenlegi első számú hódító hatalom, de teljesen más módon, módon hódít. Tehát semmi nyoma annak a régi, régi módszernek, hogy elutazik valahova, hanem, hanem valami egészen más, amíg egy filmen keresztül például, vagy, vagy, vagy néhány leányvállalaton. Vagy leányvállalatokon keresztül, igen, tehát egész más típusú a hódítás. Azt írja az sms író, hogy Tolkien a második világháború idején írta a gyűrűk urálat. Tehát erről van szó, tehát hogy hol állt még a két torony. Világos. De változtassuk meg most a címét, mert azt fogják gondolni, hogy a két gonosz torony az az a két torony, és hát ugye aki ledönti dönti Bin de az ugye nem más, mint, mint Frodo, a zsákos Frodo, nem? hát hiszen ő az, aki a, megdönti az uralmát a toronynak, nem? Tehát ez, egy érdekes, ez a megegyezés. Alúzió azért. Vagy inkább illúzió. Az a kérdés mármint, hogy megdönti a hatalmat. Az a kérdés, hogy ha valóban a második világháború alatt írta, és ő rá nyilván, mint mindenkire a második világháború nagy hatással volt, akkor hát itt kik kiknek felelhetnek meg? Ez, ez, ami az én elég egyértelmű, az az, ez, hogy a... Bocsánat, ezt ez, ez, ez most tiltakozom a... a, a, a jaj, a, to, a Tolkien, ez, emlé, a Tom, ne, Tolkien emlékbizottság de nevében. De mondjam el, hogy miért. Igen? Tehát, tehát lehet, hogy ő lesz rá jó indokom. Ez Egyébként engem baromira emlékeztet a, a régi, átkos rendszerben írt utószókra, és egészen konkrétan a gyűrűk ura utószavára, eh, ahol mindig elmagyarázták, hogy ez a regény ez nem arról szól, hanem ez valójában a tőkés és, és a többi, és a többi. Most olvastam például egy egészen zseniális könyvet, mindenkinek ajánlom Szatmári sándor a Kazuhéniát, ami tényleg egy nagyon-nagyon jó könyv, eh, és annak a végén is ott volt egy olyan utószó, amit a korabeli, 70-es években írt mögé, és arra, hogy ez valójában a kommunista világra ennek a győzelmét jósolja meg ez a, ez a könyv. És ugyanezt éreztem, a Gyűrük a hogy hogy ez ilyen mentegetőzés, ugye szégyen volt fantasy-t kiadni, egy olyan műfajt, aminek semmi köze a, az, műfajt, az, osztályharcos. az osztályharcos, igen, és semmi, semmi, semmi haszna osztályharcos szempontból, és ezért kitalálni hozzám mesterkérten, és kicsit szerintem most elnézést, de ezt csinálod te is. Annyiban fejlettebb van, hogy már nem osztályharc van, hanem már multik Túlunk, de én meg benne vagy... aszociálok, várjál. Tehát itt nem arról van szó, hogy én nekem most akkor be kell ezt illeszteni a, a, ez a marxizmus em... leninizmusnak a paradigmái közé, hanem én egyszerűen csak asociálok, hogy ki, Jó, ki de de ez, de ez való, való egy, egy primitívség, hogy az ember mindig a a le akarja fordítani való világra, mert a fantasy pont az a szépsége, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy fantázia műfajtát. Egy, egy nem, nem, ez nem egy allegória. És ez, szerintem ez egy tök nagy félreértés a gyűrűk korával kapcsolatban. Többek között lehet, hogy ezért nem tudta te ezt jól jövezni, mert ez, ez, ez, ez nem egy allegória. Jaj, Istenem, én a. És ez nem a cégek ellen szól. Nem tudom, én két. A, és a amikor, a filmet néztem, amikor a filmet néztem, akkor két, két rettenetes, rettenetes ö, elemből állt össze nekem az egész élmény. Az egyik az az volt, amikor így, 20 percen, meg 30 percen, meg 40 percen keresztül zajló folyamatos töményöldöklés, ilyen gyilkolás, leginkább orkoknak a feje, ahogy így repül, meg mindenféle ilyen gennyes gennyes lé, ami vérnek nem nevezhető természetesen, hiszen ezeknek nem vérük van, hanem ilyen gennyek folynak az ereknek nem, nem, jár, nem nevezhető járataikban. Most és akkor azok is, spriccelne, spriccelnek, ö, a, másik, a, a másik pillanatban, meg így, így a, az Elijah Wood ilyen, ilyen nagy, tágranyílt szemekkel néz a távolba, és mondja, hogy így Samu, hazajutunk még valaha? De most Ez én, úr, én igen, én hiszem, hogy hazajutunk még valaha, és akkor megint jön a gyilkolás. Tehát, ez de, a leggyönycskább szentimentalizmus, de, de, de Robi, és a leg, legbrutálisabb, legundorítóbb ilyen förtelmesít. De nem is mondom, de Robi, azt, hogy naturalizmus, Robi, hogy ilyen, mert semmi az a természet. Nagyon mélyen kell, hogy higgyél abban, hogy a hallgatókat érdekli, hogy egy erősen közepes filmről egyébként nyilvánvalóan hogyan rántjuk le a leplet. Mert engem speciál Nézd, nem érdekel a annyira... kultúrkritika. A Jó, de az ez alapja ki... az a nyilvánvaló az... dolgok. Tehát... De miért... miért lennének nyilvánvaló dolgok? Azért, mert a te baráti társaságodban nem az nyilvánvaló. Én baráti társaság... Ne haragudj, de ez már közhely. Ne haragudj, de jobb körökben ezt már mindenki ismeri. Nem kívítja. azért. Tehát, hogy ez a... Nem, nem, nem. Csak biztos, hogy ez annyira igen? érdekes. Tehát figyelj, ez a, ez a film, ez a, az utóbbi éveknek a legnagyobb kassa sikere, a 12 Oscar meg az RTL klubos bemutató most két hete, tehát hogy így szerintem ha aktuális, hát igen. Ha alapvetően meghatározó de akkor kulturális sokkal élmény a tömegek számára, hát igen. De ezt könnyebben tudnánk róla beszélni, hogyha egy nagyon jó film lenne, vagy egy nagyon rossz. Szerintem egy pont, pont egy, egy olyan, nak vannak bizonyos erényei, nem olyan nagyon erős teljesek, vannak hibái, amiket elmondtál, azok sem annyira vészesek, hanem éppen ezért tartani középszerűnek... Nem borzalmas. Szerintem borzalmas, de most nem azért. De borzalmas, és, nem valami, le jó. szörnyű, azért. de és rá, ráadásul a, hogy mondjam, tehát ez a, az, az az egész homoerotikus hangulatvilág, ami ezeket a hobbitokat így, így körüllengi, és, és az, a, az, a, az a végtelen érdektelenség, ami egy, egy, normál, egy minimális, szinten normális intellektusú ember részéről övezi ezt az egészet, a, a, szerintem ezek ezt, félnyelzik ezt a utol, produkciót utolsó kitételt nem értettem, tehát, hogy hogy egyszerűen úgy telnek el 20-30 perc a filmben, hogy de hogy így, így nincs mind gondolkodnia az agyadnak, hanem így nézed, hogy Ezt, így, de jól meg van rajzolva a Nyilván, nyilván, Igen, igen, Na, hogyha valamit akarunk ö, beszélni a filmről, akkor ám, úgyse érdekes, senkit, akkor elmondom én is egy véleményemet, hogy ugye elkövette azt a szentségtörést a, a rendező, vagy a forgatókönyvíró, hogy beleírt dolgokat. Tehát elég jelentősen megváltoztatta elsősorban Árvennek a figuráját, ami elég abszurd, mert az eredetiben nem igazán szerepelt, és ebbe beleírtatok egy ilyen szerelmes szálat. És nekem tök viccesnek tűnt, hogy, hogy igazából bizonyos értelemben még ezt tűnt a leghitelesebb szának. Tehát pont az, ami nem volt az eredetiből, és nem a könyvnek az, a, a visszaböfögése, hanem, hanem ilyen saját, az így bizonyos értelemben Persze lehet azt mondani, hogy az eredeti a Szent Műnek a megcsúfolása, és biztos sok rajongó ezért nem is örült ennek, és elsőre én se, de még abban éreztem leginkább, hogy itt valamiféle elképzelése volt a dologról valakinek. <tos> jaj, de a leggagyibb az, hogy a megölik, a meghala, és az a regényben is benne van, hogy meghal a Frodó, jaj, de nem halt meg, hál' Istennek él, jaj, meghalt a Gandalf, jaj, de mégsem halt meg, hál' Istennek él, jaj, hát most meghalt a, a királyfi, hogy hívják, az is jaj, de Hát, de már meghalt, jaj, de nem, hát hál' Istenek, ő is él. Jaj, de most tényleg meghalt, nem, mégse halt meg, ő is él. Tehát, hogy a, a, a, hányszor lehet ilyen hülyének nézni az ember, de komolyan? Tehát azért, azért de minimális szinten tisztelje már a nézőt. Szerintem, hogyha lecsupaszítunk egy csomó nagyon jó irodalmi művet akkor akkor ez egy az egy blödség de ez szavál, Gagyi. Most, tehát, de várj vár de ne nem amit... hiszed el már nem hiszed el amikor már é... persze meghalt persze úgyis ott lesz a következő de várj hagyj mondjam mondja tehát hogyha lecsupaszítod a történetét egészen sok irodalmi művet elővehetnénk, mit tudom én mi milyen gadja Tár hogy, hogy, hogy ott valaki azt hazudja magáról, hogy ő a nem tudom kicsoda, és akkor aztán eliszik, és aztán mégsem mégis kiderül, hogy jaj, igazából ő csak képmutató volt, és nem is az. Most ez így elmondva egy blő történet, és sok ilyet el lehetne mondani. Egy irodalmi mű nem attól jó, hogy így, így lezanzásítva a, a, a sztorit, az, az mondjuk így de, nem, hát de, az, hogy vagy... hogy hatszor, de az, hogy elvárják tőled, hogy hatszor benyald ugyanazt. Ugyanaz. De ha ezt rosszul van előadva, mint hogy a filmben de, én azt gondolom, hogy nincs jól előadva, de akkor nem ez nem jó. Be. De hatszor nem nyalod be akkor se, hogy meghalt, és aztán megint nem, és legalább a Frodo a végén meghalt volna, de komolyan. Az, az, az azért helyre rakott volna bennem egy csomó minden, de az, de, hogy a végén de, még de, ő is túl És a végén egy. 40 percen keresztül kell néznem a nyálas lelkezésüket. Hát ez, ez, ez, az ez, ez az, amiért se, semmit nem hoz vissza a film a könyvből, mert a filmben kiderül, hogy sokkal rosszabbul járt fródó, mint ha meghalt volna. De ez, ez a, fi a filmből nem derül ki, ez csak a könyvből derül Nem, meg csak az meghal, az igen, az meg van írva rendesen. Az apokalipsisérti utazási ajánlata. Fabágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a Haldokló földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája, csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad indult az SMS -falon a gyűlöletkampány ellenem, ahogy vártam. Valamennyi kicsi hobbit hallgatunk, most nagyon-nagyon fellázat. Gergő, neked szól az SMS. Biztos metaforára gondoltál, amikor allegóriát mondtál. Amúgy jó arcnak tűnsz, nem derült ki, mi is csinálsz hőállásban, vagyis e végzettség nem titok? Kérdezi egy ifjú rajongód. E hát én most zavarba jöttem egyébként. E a végzettségem és a szakmám, amit dolgozok, az informatikus, de, de ez az olyan túl, hát nem is tudom. Tehát informatikusokról nincs jó véleményem, lehet, hogy azért, mert én is az vagyok, úgyhogy nem szívesen hívom magam informatikusnak, de az, az volnék mégiscsak. Mondjuk úgy, hogy ezzel foglalatoskodom. De ez talán szerintem nem olyan érdekes, viszont hagyják az allegória, metaforia, metafora dologra. Nem ilyen szándékosan az allegória szót használtam. Ugye allegória az, és most ha valaki irodalom tudomány tanult, akkor, akkor biztos e, tud pontosabb definíciót, a metaforák egymásba láncolódnak, tehát nem csak egy összehasonlítás van, hanem ez egész képet e, e, mutat, tehát hogy az egész gyűrükra lenne mondjuk allegóriája a második világháborúnak, és nem konkrétan csak a szarumán metaforája mit tudom én, e, a visikor kormánynak, vagy mit tudom én. Jó, e nem is tudom, nem is győzném felolvasni, iszonyatos mennyiségű, elképesztő mennyiségű gyűlölködő SMS-et. Azt kapa. hittem, hogy elképesztő mennyiségben engem dicséred Nem, nem, nem, engem, nem, nem, nem, nem, nem. Beindult a gyűlöletbeszéd. Viszont hát itt csomóan számon kérik rajtam, hogy miért kérem számon a pálucai fiúknak a forgatókönyvét a gyűrűk urán. Nem is tudom, miért. Elmondom, Egyébként... hogy, miért. Elmondom hogy miért. Mert a gyűrűk urában a, van, van egy ilyen tündeljós nő benne és elhangzik benne, így elhangzik, hogy hogy nemecsek, Frodo, Frodo titkon érzi, hogy a küldetés az életébe kerül. Tehát ezt így bedobják közben, hogy ő tudja, hogy a küldetés az életébe kerül, hogy meg fog halni. Aztán a, a párlucai fiúban ilyen van. <coughs> de hogyan jön ide a pálucai függ? Hát ezért vettem hát, fel, hogy a utcai fiúkban nincs jóslat, és mégis meghal, ebben van jóslat, és mégse se hal meg. Tehát van, van, most... van jóslat. van jóslat, és mégis. Várjál, vajóslat, és még se hal meg, az azt jelenti, hogy hülyének néznek engem. A nincs jóslat, és, még, és mégis meghal, az pedig a legtermészetesebb dolog. Mindannyian meghalunk, és egyikünk Akkor alá már se jósolják. Me, meg. De, hát most hát. mindenki meg fog halni, csak van, akik előtte esetleg nem éltek. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófák láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis erté részvényeiből. Legyen nyertese a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga kedves hobbitok, most már kéretik lekattani a gyűrűk témáról. Megnyutatlak meg, titeket, senki nem, bántja, senki nem bántja Tolkien bácsit, meg lehet nyugodni, és a párna alá be lehet rakni lefekvés előtt a gyűrűk újra, és lehet álmodni a csudás kalandokról, a fentezi világról, ti is lehettek hősök, lehet belőletek mindenféle lovag, meg törpök is lehettek, lehet dobni a tíz többi, stb. stb. Sok sikert kívánok kalandjaitokhoz! Na hát a Robi, ő lesz, a csak komoly dolgokkal szeret foglalkozni, és a játékosságot azt, ne, a, gyerekek, hát azt a gyerekek terepére terelni. Sokféle remélem, játék Remélem, hogy egyszer majd ő lesz a, a olyan pozícióban, hogy a, úgy helyére is rakja, hogy a gyerekek azok játszanak, azok fantáziáljanak, azok dobáljanak, dobókhoz, meg álmodjanak ilyesméről, de a komoly emberek azok ilyesméről ugye de nem foglalkoznak. De hagyd mondjak valami mást, ami hát a Robi egyetértésével is találkozik, hogy, hogy kíváncsiak voltunk, hogy Gyurcsány Ferenc vagy Orbán Viktor szidalmazásával lehet -e majd több gyűlölködő sms kiprovokálni a, a, a, a hallgatókból, és hát, hát mindig sikerült egy picit följebb tornászni a számokat Robinak, ezen keményen dolgozott, de egyetlen egy magyar pártpolitikus szidalmazásával lehet, hogy a kellett volna próbálkozni, sem sikerült annyi szidalmazó sms kapnia, mint amennyit egy párba és igen. egyébként nem létező hobbitnak a <gül> igen. Tényleg, egy kicsi nem létező homoszexuális hobbitat szidni az csak úgy tűnik, a, hogy millió, a, milliószor és csak egyszer a, csak a filmben homoszexuális egyébként itt megint a regényben nem, nem. Ez egy bonyolult dolog, mert a, a könyvben attól szép a dolog, hogy ezeket neked kell értelmezned, és akár értelmezheted így is, de a filmben ezt így a pofádba rágják, és azért az, az, tehát itt, szerintem itt különbözik el a, a művészet a nem művészettől. Viszont hagyd mondjuk egy egyáltalán nem művészi sztorit, mert az az, mert az, az egyik nagyárházban esett meg velem. E, most gondolkozom, hogy melyikben, de teljesen mindegy, mert nem, nem kapcsolódik szorosan a nagy a következő a lényeg, mindenkinek van otthon vagy mosogató tája, amiben mosogat, vagy mosogatógépe. Na, én a utóbbi szerencsések közé tartozom, tehát én géppel mosogatok, és itt már eleve fölhívnám a figyelmet egy-két apróságra. Az egyik az az, hogy az emberek hajlamosak ugye, tablettás megoldást választani, tehát beleraknak egy tablettát a mosogatógépbe. Én is ilyen vagyok és aztán rábízzák magukat az a technológiára. Na most a, viszont az a baj, hogy a technológia az úgy lett kitalálva, hogy te nem ö, tablettát teszel bele, hanem fél évente feltöltöd ö, sóval, ö, pár havonta vagy havonta feltöltöd ö, öblítőszerrel, és raksz bele mosogató port. Ezek remek termékek, amik szép tisztára mossák az edényt. Na ehhez képest a tabletta az nem, nem tudományos pontossággal van adagolva a gép által, hanem ahogy neki jól esik, úgy olvad fel, ám de legalább kétszer drágább hozzátéve azt, hogy ráadásul nem tudod azt megtenni, hogyha kevésébb pomosogatni való, akkor fel annyit teszel bele, vagy legalábbis igen nehéz ketté törni ezeket a tablettákat úgy, hogy, hogy megfelelően tartalmazzák az összetevőket. Tehát igazából a lusta, tudatlan fogyasztó számára ugye fejlesztettük. És elnézést a valakit vagyunk. Mert természetesen más dolgokban én is ilyen vagyok. Csak én most tablettás pont, vagyok. Pont, pont találtam egy hiba? Most azt mondom. Hát legalább kétszer drágább, nem olyan. Rohadrága a... De ma, sokkal drágább, mint a por. Ma vettem, 70, ma, ma van a napja, 75 tabletta van benne, és 3300 forint. És ennyiért kerül, vagy mennyi port kapsz? Mennyit? Több, mint 10 kiló port kapsz, amiből nem tudom pontosan... És ugyanolyan jó a por? Persze, hogy ugyanolyan jó, évekig nem is létezett a tabletta. A tabletta nem más, mint ugyanaz a por, ugyanaz a só, meg ugyanaz az öblítő, becsomagolva neked, De várjál de sneakers-es De ilyen De a... zacsiba. De várjál, de várjál, várjál vár, vár, vár, vár, vár, nekem az kalgonit. Hogy, hogy öt összetevőből áll. Öt Igen, de ez mert három kell csak a mosogatáshoz. Ne, nekem, nézd meg egyszer, gyere hozzám, meg az már meg, a három összetevő? Meg, nem, megkináltalak téged akkor nem értem. múltkor borral, biztos emlékszel ott vagyunk. Gyönyörű szépen csillogott a boros pohár, mint ahogy a tányérok is eh, hallgatók kétenek elhinni, egész egyszerűen csak a port tettem bele, meg fél évente, körülbelül vagy évente kell a sót is után tölteni, és valóban hol havonta néhányszor az öblítőszert. Tehát három dolgot teszek bele, de ebből az egyetlen egy a por az, amit naponta eh, rakom. Mosogatásonként? Bele újra. Mosogatásonként, hát én naponta márja Viszont a tablett viszonylag tablet fölöslegesé teszi a sóval, meg öblítővel való feltöltést? Hát ez igaz, viszont mondjuk egy másfél kilós só, ami nagyon sokáig elég, az mondjuk 300 forint. Tehát, ne, e teljesen izé, teljesen fogyasztóvédelmi hangulatom van most már. Hát ez, tehát, na, de nem erről szól a sztori, ez ja? csak egy Ha ja. hanem én vettem egy ilyen sót. Érdemes téged hallgatni, mert az ember mellékesen kiokosodik, hogy hogyan spóroljon pénzt, és hogyan tegyen be a multikát. igazából csak annak a hallgatónak akarom valamivel a kedvességét viszonyozni, neki rólam jót írt, és hát gondoltam, hogy hát, ha van mosogatógép, és akkor ezzel tudom. Na, vettem ilyen sót. Mm. És hát ö, én végülis úgy döntöttem, hogy nem a nagyon drága, előbb említett márkát veszem meg, amit te mondtál. Egyébként Nóra azt írja, hogy használjunk inkább szomatot, mert fele annyiba kerül, ha, nem, és szomatot pont vásároltam egyébként, és nem kalgonított. Akkor úgy, úgy jártál el, mint Nóra teszi. És, é, és azért, mert sokkal olcsóbb, és, és tudja ugyanazt, é, csak hát nem reklámozzák annyit, bár azt is reklámozzák, és van egy még olcsóbb, azt már nem merte megvenni, és olyan kicsi volt az árkülönbözet, hogy, hogy hát nem kockáztattam, de majd lehet, hogy azt is kipróbálom. Na és hazavittem ezt a remek terméket, tehát most már elálláltuk, hogy márka márkájú, és hát most, most fog kiderülni, hogy én nem csinálok reklámot ennek a terméknek, tehát az ORT-tese fog megbüntetni, mert ezzel is van egy kis hiba. Ugyanis a dobozra rá van írva egy nagybetűkkel extra power. Ez úgy már úgy eleve tetszett, és úgy elképzeltem, hogy így előretéve a doboza a kezét így az éjszakán, és menti meg a, a nem tudom kiket. Tehát, aztán még rá van... Írva, az üldözötteket és a gyengéket. Akiknek, is, a, akiknek a tányéri a mocskos, akinek a pohara foltos, aki képtelen arra, hogy rendesen elmosogosan. A parkos a ber... babot elveszi a gazdagoktól, és adja a szegényeknek. Na, De egyébként is, rá volt írva még egy ilyen lendületes másik betűtípussal így az aljára, hogy, hogy protection effect, tehát hogy, hogy ilyen védőeffektus, védő a védő hatás, amivel ő meg is véd, mert ez a só egyébként arra szolgál, hogy lágyítsa a vizet egyszerűen, és ez jót tesz valóban a mosogatógépnek nélkül el is romlana. Hát ez csodálatos. Aztán elkezdtem erre fölbúzdulva nézegetni a dobozát, a másik oka az volt, hogy a mellékhelyiségben tartjuk, és ott az, nem szoktam olvasni való Devin se a Gyűrűk urát, se Orbán összest, se Gyurcsány összest, pedig lehet, hogy ezeket váltott sorrendben kéne ott olvasnom, ugye, hogy a hallgatója minden és hogy, kielégítsem. És hogy ha elfogy a WC papír, akkor sem kerülsz bajba. igen, nem, szó, nem, szó, nem szeretek ott alapvetően olvasni, de mégis most elcsábultam, és, és hát elolvastam a szomat dobozát, és hát az extra power és a, és a protection effect miben létét kerestem, mint mérnök ember és hát azt, azt kellett tapasztalnom hogy az van még ráírva, hogy ne meg meg meg mit tudom nem? De ez úgy nem különböző, volt. különböző oklahomai pereknek a precedensét próbálják elkerülni nem volt ez nagyba ráírva, hogy ne meg ez már eleve gyanús volt, tehát ebből úgy éreztem hogy hát tulajdonképpen nem majálják de úgy mért is ne mert akkor nagyon figyelmeztető lett volna a felirat, de nem aztán igen nagyban rá volt írva az, hogy együtt használjuk az egész termékcsádot. Tehát, hogyha ezt, ezt vetted meg, akkor ezt vegyed mellé meg a ugyanilyen port, meg az ugyanilyen öblítőt. Na én nem ezt tettem, én mindegyikből a legolcsóbbat vadásztam le, úgyhogy én már, már itt megszektem az utasítást, és akkor kíváncsi lettem, hogy hát nagyon rosszat tettem-e, és megkerestem a legkisebb betűs feliratot a dobozon, tudnék, hogy mit tartalmaz ez a doboz, és rá volt írva, ez a doboz 99,8%-os, tehát szinte vegytiszta, nátriumklorid. Vagyis só. Vagyis só, ahogy a nevéhez méltán rá volt írva. Tehát vettem sót. Egyébként nem volt sokkal drágább, mint a kilós kiszerelésbe étkezési vagy konyhasót vettem volna, de a tartalma az ugyanaz. Na most egyébként utána Ez néztem a... Ez nem só? 99,8% nagyon tiszta, és egyébként... <gül> e... Gyakorlatilag ezzel az ételeidet is sózhatnánk. E, hát mégis az volt ráírva, hogy ne tegyen. E, e, egyébként a Wikipédián megnéztem, és, és hát az, az derült ki számomra, hogy valóban e, nem szabad a konyhasót egyébként a mosogatógépbe használni. Tehát már, már, már ott fentem a fogam, hogy most kitrükközöm őket, és sokan, sokan egyébként bikarbónát annak a mosóporhoz, hogy, mert az nagy részt azt hiszem az. Az erre. fehérít. És akkor anya mindig mondja, hogy az almosak fogat, mert az kifehéríti a fogamat hát igen, inkább, inkább lelkedet kéne azzal vagy Most abba hagyni így... a dohányzást, hol ott nem is cigizek <gül> <Ja. gül> másoknak is abba kéne hagyni, ja, ja, ja, mert passzívan se csak a, ja, ja. a fogadat de a, a lényeg, a lényeg, hogy, hogy nem azért nem szabad bele a konyhasót tenni, mert az nem elég tiszta, tehát ez tisztább mint a konyhasó jó e, és de, akkor ak ezt, de akkor ezt meg miért nem szabad megenni? Ez érdekes, kérdés mondjuk. Szerintem ez szerintem. semmi másról nem szól, mint hogy mind a, mind a két cég védi a Nem akarják egymást egy bántani. Hát főleg Na, most nem akarják, hogy az olcsóbbik az az a gazdagabbik tönkre menjen. Happy end is, azt mondanám, hogy nem sokkal drágább, de tulajdonképpen korrekt, hogy ez egy külön termék, mert ez tisztább, csak hogy akkor kérdezem -e én, mi az extra power? mi a protection effect, és mi az a felszólítás, hogy én a termékcsaladat együtt használjam, mert úgy fejtik ki, hogy teljes, Ha másik 99,8%-os nátriumkloridot használok, az kevésbé fejtik ki a hatást. Na ez pont így van. És ne értsed, hogy miért. Légy jó? És, és az nem extra power? Tehát az az kicsit kisebb, 99,8%-os só, vagy nem. hogy van ez, kérem szépen? K Kedves esemesíró azt írja, hogy három év alatt kifizeted a gép árát, hogyha nem figyelsz oda a, a, Robi, a mosogató személet a tablettának az árára. Lehet, hogy megírni, elvállalnom, én egy közalkalmazott vagyok, hogy elmegyek Robihoz, feltöltöm neki minden mosogatás alatt, szerintem lusta és ritkán mosogat, ez így van. feltöltöm neki a porral, a, meg időnként persze a szükséges egyébekkel, és elkérem tőle a tabletta és a, és a por közötti árkülönbséget. A felét. A felét. A felét. És mert ugye a múltkor adásban megtudtuk, hogy mi jó üzleti szellemben, e, ugye hát természetesen e, filoszemita módon járunk el. Jellemszerűen. Hát, e, Jellem és e, rassz szerint. E, éppen ezért elkérném csak a felét és abból én már busásan ki tudnám egészíteni a közalkanazíti fizetésemet és a legjobb minőségű tengeri sót tudnám beleszórni a fürdővízembe, és szinte ott érezném magam a holtenger partján. Itt van velünk Zsola, aki egy nagyon sajátos, nagyon szellemes szóösszetétellel deríti fel a kedélyünket. Ő a fa tusfürdő, valamint a szomat típusú humosogatószernek a a, a, a... a humor nagyon egyszerű. Igen, választott. roppant egyszerű, és mégis két, tulajdonképpen két terméknek a nevéről van szó, és így összetéve őket, mégis tartalmaz egyfajta attitűdöt, amellyel hozzálunk ezekhez a termékekhez. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Egy ön is az apokalipszis erté részvényeiből. Legyen nyertese a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Néhány SMS a nátriumkloridos témánkhoz. Mi egy ismert ásványvízpalackozóból palackozóból szerezzük be a sót a mosogatógépbe, tabletta formájában. Tisztasága garantálja a házi savanyúság tartóságát is mi a francért is vennénk koszos étkezési sót a boltból, kérdezi Smiley a csodálkozó. Sziasztok, írja Fly, a só egy kémiai vegyület, egy klorid ion és egy nátrium ion ionos kötéséből. Nem tud nem tiszta lenni, vagy rosszul, tudom? kérdezi Fly. Ezt, ezt elnézést Fly, de rosszul, mert mondjuk honnan szerezzük a sót, például tengerből lepárlással, mondjuk csak egy példa. Az nem olyan tiszta, vagy mi? Hát most gondolj bele, abban benne lehet akár a, a tengeri csillagnak a ürüléke, vagy az én Jaj, nem hát tudom, hogy csoda. Hát most ne, nem kell megenned, mert ez a mosogatógépednek a fűtőszála a uh -huh. környékén fog valahol keringeni, tehát, tehát igazából uh -huh. ez nem... Nem, nem találácsos ezt megenni, már csak azért is, mint az egyik SMS író egyébként azt akartam is mondani, rávilágított, hogy nem, nyilván nem élelmiszeripari körülmények között csomagolják, ezért se együk meg. Lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy dehogy nem, hát hogy ne tudna nem tisztalni. Például a konyhasó, amit a vesz, az egyáltalán nem tiszta nátriumklorid. például jódot tesznek bele, szándékosan szennyezik jóddal a közegészségügy érdekében. De emiatt viszont nem lesz jó. Hát most a Még kellene egy-két magyar bálint, és ezek a dolgok észrevétlenül csusszannának át a Szifi területére, írja Fly, de úgy tűnik, hogy minden alap nélkül. Hát, hogy több. Már az úgy, hogy az alaptalan alaptalan. Flyra nézve alaptalan magyar bálintra nézve annál kevésbé. Extra power plus protection effect, egyenlő 02 százalék, írja a csilla. Hát sajnos bár így lenne, de sajnos az az igazság, hogy ugye egyre drágább, egyre tisztábbra készíteni egy vegyületet, tehát itt inkább a inkább itt de ez egy más egyébként. eredik. A nátriumklorid 99,8% az azt jelenti, hogy ennyi a só benne, és akkor odaírják rá, hogy extra power plus protection effect, gondolom, hogy ez a 0,2% nem? Tehát ez a felmaradó rész. Absz abszolút teljesen jó poén, már csak abból is látjuk, hogy nekem is eszembe jutott. Szerintem nem jó poén, de, szerintem de, szörnyű de, valóság. De, de az igazság az, hogy, hogy, hogy az, igazság az pont azt akarom mondani, hogy ez sajnos nem ilyen szép, tehát nem tesznek hozzá semmit, hanem az, amit nem vesznek ki. Mi ezt hagytuk benne. Mások meg mást hagynak benne, és akkor az a különbség. Ha elírja, hogy biztosan azért kell azonos termékcsaládból lévő terméket használni, mert a másik bányából származó különböző sótartalmú termékek kioltják egymás vegyi folyamatait. Na ezt hiszem, hogy itt, itt már Magyar Bálinnak is lenne akkor, akkor terepe, tehát gondolom arra utalta az előző SMS ír, hogy a közoktatás színvonala hol áll, tehát igen a válaszom. Szerintem nem élelmiszeripari gépen csomagolják, és azért ne edd meg, van, írja a PG. És milyen igaza van? Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzem az Apokalipszis Erti gyermekének unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. De egyik nap békésen tévéztem otthon, és a CNN ment, mert vártam a déli show amit nagyon ajánlok a figyelmetekbe, ha tudtok angolul, mert egy nagyon vicces műsor. És akkor egyszer csak azt hallom, hogy, hogy Madonna új üzleti modellt talált, és egy pillanatra izgatott lettem, különösen mikor azt hallottam, hogy, hogy valami koncertszervezővel szerződött le mert nekem egy régi, régi szívfájdalmam és ebben a műsorban is többször volt róla szó, szóval hogy szerintem sokaknak régi szívfájdalma, hogy az általunk olyannyira szeretett könnyű zenei műfajban a kiadók azok milyen hihetetlen pénzeket nyúlnak le az előadók kárára és ekközben a tevékenységük még csak hát ennyi szóval legalábbis megkérdőjelezhető, hogy, hogy mennyiben hasznos, tehát mennyiben csinálnak pozitív hírverést egy jó dolognak, és mennyiben sokkal inkább kitalálnak bizonyos ö, mű dolgokat, mű kreálnak, és, és azokat futtatják, és akaratunk ö, ellenére tulajdonképpen, vagy... És vagy mennyi pénzt húznak le, Ilyen irtózatosan kevés hozzáadott értékért? Ez, ez, ezek a dolgok, és hát azt hittem, hogy Madonna, aki azért egy igen jelentős név a, a szakmában, ő, ő ezt, ezt teljesen a feje fogja most talán állítani, és egyébként... Ö, bár az ellenkezője sem igaz, de azért sajnos nem, nem, nem ennyire pozitív a kép de, de valamiféle folyamat, folyamatokat megindulni láttam, vagy látnák szívesen, látnék szívesen e, minden esetre Madonna azt csinálta, hogy a, a Warner-től azt hiszem átszerződött egy, egy olyan céghez olyan lemezkiadó cég bocsánat, pontosan nem lemezkiadó céghez aki nem lemezkiadó, hanem koncertszervező tehát ő elsősorban most a bevételét koncert, koncertezésből akarja megszerezni mégpedig 10 évre szerződött le úgyhogy még egy lemezt el is kell készíteni az előző szerződése szerint zárójára egyébként nagyon csinos hogy most 49 éves ami egy külön pikantériát ad egy ilyen 10 éves szerződésnek és hát a társadalombiztosítás is akár már ilyen témába beleszól. Jó, hát én rühellem Madonnát, úgyhogy nem menjünk Igen, bele Madonnába, mert egy gyűlöletkampányt a nem a akarok, mert nem bírnám ki. Zsákos Frodo után még Madonnát is elkezdeném szidni, valószínűleg el, a Robi, elveszíteném a csekély cse cse cse szimpátia tükkémet. Én a nagyra tartom. Madonnát? Igen, Úristen. de most ezen szerintem ne veszünk, köszönöm, mert hagyjuk. tudtam, hogy ez emiatt veszélyes is a, a probléma felvetés. Viszont az, az igaz, abban gondolom, te is egyetértesz, hogy a lemezkiadókkal sokkal nagyobb gond van, mint Madonnával. Talán ebben még meg Nem, Robi ebben sem ért no, itt hát egészen Jó, akkor mi is tudom. Akkor gyorsan hogy gyorsan adom ilyen... a Rédióhedet, a Rédióhedet szereted? A Rédióhedet kiválónak a tartom. A Rédióhedet az is nagyon A hasonló egy... rendszerben. Hiszen nem hasonló Madonna valójában hát nem egy hasonló rendszert hozott majd mindjárt beszélek, ha, ha gondolod arról is, hogy Madonna mit hozott, hogyha a Madonna szót, eh, gondolj, gondolj akkor, a, a, akkor egy másik Madonnára. Melyikre? Hát a nagy didikkel, tudod. Uh -huh. vagy, vagy pedig, mindegy, te, mármint... Eh, God. Jó, nem tudom, hagyjuk ezt a Madonnát, de tényleg Nem, szörnyű, tudom, Robi, nem látjátok, Robi, teljesen én... föl van háborodva. Jó, Madonna, nem tudják visszafogni Jó. a lovakat. A lényeg a lényeg, hogy a Radiohead is valami újjal próbálkozott, ők egész másra, mint Madonna. Elmondom, mi elpróbálkozott a Radiohead, és mi próbálkozott Madonna. A Radiohead a legutóbbi lemezét azt úgy jelentette meg, hogy egyáltalán nem szerződött le kiadóval, hanem fölrakta az internetre, és tessék letölteni, hogyha valakinek kell. Ugyanezt csinálta. Egy mennyi pénzért, ez nagyon fontos kérdés, mert eddig is voltak internetes zenáruházatok. Jó, ingyen. E, egészen pontosan ez úgy van, hogy kell fizetni egy körülbelül 300 forint környéki regisztrációs díjat, ugye vízidíjnak is mondhatnánk, a zeneipari vízidíj, és e, ennek a megfizetése után tudod letölteni. De az Apollo for Forti majd, ugyan, ugyanilyen rendszerben jelentette majd, meg a e, legutóbbi dupla lemezét az, egyébként. Ezt sajnos nem tudom. E, majd annyit fizetsz a lemezért, tehát a Radiohead Lemeze nem ingyen van. Nem amennyit, a, jó am, amennyit látsz. jónak lát. E, és valószínűtlenül sokan kifizették érte a bolti ár többszörösét. A, a, ha 40 fontot kifizetsz, akkor megkapod egy díszdobozban, és, és ha és ha jól tudom, akkor az emberek fele le körülbelül ingyen, és a többinek a nagy része olyan 10 font körüli összeget fizetett ki, ami egy normál albumnak, egy olcsóbb albumnak az ára. Most a dologban az a szép, hogy, hogy, hogy ezzel a Radiohead az nagyon is pozitívan jön ki. Tehát nem, nem hogy ő a hallgatók jól járnak, rajongók jól járnak, és még örülünk is a, a pozitív rendszernek, hanem az az igazság, hogy én visszahallgattam, volt egy kiváló adásotok júniusban a, a szerzői jogokkal kapcsolatban, amikor az derült ki, hogy egy szerzőjen ilyen 200 forintnyi pénzt kap meg egy album után. Ami kb. 5600 forintba kerül a boltba. Igen, igen, igen, tehát vagy akár ha 4 be is kerül, akkor is írtózatos az a 20-szoros vagy 20 adrész, amit megkap egy szerző vagy előadó. Az előadó ez kicsit más összeg, amit kap, mert ez a szerzőről szólt, amit beszéltetek, uh -huh. de teljesen mindegy, akkor sem kap meg ennyit. Még ennyit sem, de ha kevesebbet is kap valamivel, akkor is a népszerűsége például óhatatlanul növekszik egy ilyen akció által. Kérdés, hogy hányan mennek el a koncertre, és aztán, és aztán a koncerteken mit fizetnek. Nekem nagyon régi vágyam egy olyan üzleti modell, ami szerintem működőképes is lehetne, csak át kéne törni bizonyos gátlásokat, hogy a, a, a szerzők szinte ingyen jelképes árért, vagy úgy, mint a rádió, hát például bocsássák és az előadók az albumaikat piacra, és a koncerteken pedig szerezzék meg a pénzt. Na most ez a, ez a, ez a modell, ez szerintem a kiadókon bukik el, a szerzőknek ez tetszene. Tehát a, egy, egy, egy szerző, vagy egy énekes, vagy egy előadó, ő nagyon szívesen venné szerintem, hogyha a koncerteken keresné meg a pénzt, és, a, és az albumait csekélyebb áron, vagy mondjuk kifizetve a grafikának, Satűnek a költséget egy, egy igen kedvező áron vennék meg a tényleges ö, rajongók. E, lehet, hogy nem lennének soha multimilliómosok belőle, de akár még igen jól meg is élhetnének ebből a, ebből a szép szakmából, hát, és sokkal többen hát, megélhetnének. Lehetséges, hogy egy után több pénzt kapnának, több pénzt Igen. jutna hozzájuk, mint Igen. a kiadóknak az iszonyatos, írtózatos lehúzása nyomán. Néhány apróságot meg lehetne törvényileg is változtatni, például ha betiltanák a playbekelést, akkor az nagyon kedvezne ennek a fajta működésnek. Egy rockadón azt hiszem ezt nyugodtan szorgalmazhatjuk, mert a rockzenekarakra jóval kevésbé jellemző talán a playbekelés. E, másrészt pedig, és hát nem is illik a műfajhoz, ugye? Tehát értelme sincs valahol, mert a rocknak ugye valahol az lenne a lényege, hogy, hogy az úgy szívből jöjjön, és, és még akár rosszul is szól, de de hát tényleg e, én őszinte meg ilyenek. E, a másrészt pedig, amit szerintem esetleg lehetne szabályozni, az a letöltésekkel kapcsolatos dolgokat, és igen könnyen el lehet egy sokkal, én azt gondolom, egy sokkal jobb zenei, zenei világot, és itt nem kéne ízlésrendőrséget bevezetni, tehát nem, nem azt mondom, hogy innentől tiltsák be a rossz zenét, de ez magától kitermelni, hogy a rossz, hamis, plébekelő előadók, vagy értéktelen koncerten megélni képtelen előadók, azok, azok visszaszorulnának egy szűk szeretre. Én mindjárt átadom a szót, csak Elmesem, hogy Kopenhágában voltam tavasszal, és az egyik legjobb élmény volt, hogy rengeteg ilyen zenés kocsma van, ahol egy, egyáltalán nem csak a, a magyar kocsákban megszokott műfajok tálhatók meg, hanem mindenféle műfaj, tehát az elektronikus is, és nagyon kiváló koncerteken voltunk, kis zenekarok, akik egy baráti társaságból alakultak esetleg, és nem is feltétlenül világ vagy országos hírűek, de egy kis közönségek nagyon sikeres koncertet adtak. És én nem kérdeztem meg őket, de nekem meggyőződésem, hogy ebből ők meg is tudnak élni, vagy legalábbis valamilyen másodállásként ezt tudják csinálni, tehát, tehát nem is arról van szó, hogy ők, ők rosszul járnak. Egyébként, ha jól tudom, és biztos jól tudom, akkor a vonalban van a, a, egy kedves barátom, aki, aki egy amatőr zenekarnak a dobosa, és hát mondanám, hogy front embere mert a dobos az azért mégiscsak a front közepén van, ahol, ahol dör, dörrögnek a dobok, és Igazából azért gondoltuk, hogy őt fölhívjuk, mert, mert kíváncsi vagyok rá, és ezt nem is kérdeztem meg tőle, úgyhogy én is kíváncsian várom a választ, hogy, hogy Magyarországon ma egy ilyen hasonló zenekarnak, mint amit mondjuk én láttam Kopenhágába, milyen esélyei vannak körülbelül arra, hogy, hogy megjelenjen valahol. És akkor haló-haló. Vagy ezt mondja a hogy mert sokkal jobban mondott egy haló. Hello-hello! <sítható> Sziasztok és üdv a hallgatóknak! Uh... Mi az ennek a zenekarod neve, ha hát néhányan ismerik a hallgatók közül? A zenekarnak az a neve, hogy Földeli, ez egy francia név és Lyonvirágot jelent. Aha, hogyha, és... hogyha nem rossz a szimatom még nem futottatok be. <gül> így van. Készültek sze szerződni kiadóval? A jövőben, a jövőben nem látunk erre lehetőséget, és igazából Aha. van egy olyan mozata a dolognak, hogy, hogy lehet, hogy nem is akarunk így a, a jelenlegi helyzetet. És miért, miért nem akartok? Tehát ez nem nagyon jó, mert kaptok egy csomó pénzt? E, mindenki így gondolja valóban, és egy idő után általában be is következik ez a dolog. E, elég sok olyan zenekar van a környezetemben, akikkel együtt fottunk mozogni, együtt koncertezgetünk, sőt olyanok is, akikkel nagyjából együtt kezdtük el ezt a mifajt. és ők most egy lemezes, szerződő zenekar, mi pedig nem, és én látom, mondjuk, mint mentek keresztül ahhoz, hogy ezt a dolgot el tudják érni. És mi sajnos, sajnos az a tendencia, hogy, hogy ez, a, ez a műfaj is nagyon-nagyon profitorientált irányba ment el, és még az ember azt gondolja, hogy elküldi a kis demóját a kiadónak, ő azt mondja, hogy igen, ebben látok fantáziát, kiadja a lemez, és utána a, a pénz a jogdíjból, az, az téved, mert, mert nem így működnek a dolgok. Bizony, egy első lemezhez Magyarországon, ebben az underground rock metal műfajban az kell, hogy a nem túl nagy számú kiadók egyikének az ember forint milliókat csengessen. Ez a feltétele annak, hogy a lemezt ők kiadják és terjesszék. Aha, hogy és aztán utána... lehúzzák, hogyha sikeres vagy, akkor lehúzzák a pénzt rólad. Tehát azért, hogy a, a lemezedből, amit kiadsz mondjuk 5000 forintért, abból kaphassál 300 forintot, mondjuk példányonként, azért az kezdet-kezdetén mondjuk 1-2 milliót azért kell adnod a kiadónak. Tehát azért, az, az, az ingen, az azért meg ingen, kell, ingen, hogy legyen. Ingen. Aha, és akkor ő, mi az alternatívája a lemezkiadásnak? Nagyon-nagyon e, sokan próbálkoznak szerzői kiadással, ami, ami egy járhat útja a dolognak. E, általában a zenekarok is így kezdik, és így, így tudnak egy kicsit jobban beférkőzni a köztudatba, és akár a kiadók is eljutni. E, ez sem egy egyszerű dolog, már csak a költségei tekintve sem, valamint a terjesztés az itt egy, egy óriási probléma. Mert persze lehet azt csinálni, amit nagyon sokan csinálnak, akár mi is csinálhatunk, hogy koncertezgetünk, klubozgatunk, itt-ott, amott, visszük magunkkal a kis és ott áruljuk annak az X mennyiségű embernek, aki eljön minket megnézni, de egy idő után ez egy bar, az pálya lesz, és nagyon-nagyon és nehéz A Aha, tehát akkor az internetes terjesztésben gondolkodtok? Az internetes terjesztés pedig ugye arra jó, hogy megismertessük magunkat, de a költségeit természetesen soha nem fogja vissza. Akkor, akkor miben gondolkodtok? Tehát most így körülbelül kizártál minden lehetőséget. Ö, azt a lehetőséget vártam ki, hogy hogy is mondjam, költségek nélkül vagy nyúlfaldósan meg lehessen ezt a Aha, tehát, tehát akkor nem. az marad, hogy ti is elkéritek apukától, anyukától, vagy ti magatok összemelózzátok a mit tudom én, a bankszektortól az utcas a, a több milliót, és akkor ha azt befizetitek, akkor cserébe lehettek esetleg híresek, vagy pedig játhattok nagyobb közönség előtt, attól függően melyik vágyatok erősebb ezt így van, és sajnos ez nem csak egy lehetőség, hanem igazából egy feltétel abban a műfajban, amiben mi mozdulunk, igazából erről tudok bővebben beszélni, <coughs> ezt is jobban. Igazából van egy-két-három kiadó, aki, aki szóba jöhet, aki foglalkozik ilyen zenekarokkal. van egy, egy viszonylag nagynak tekinthető, <coughs> aki nem csak kiadással foglalkozik, foglalkozik mindenféle rendezvényszervezéssel, koncertekkel, fesztiválokkal, valamint kiadnak egy, egy rock metal magazint, ami a legnagyobb, és igazából az egyetlen ilyen magazin Magyarországon. És a, a történet indentök ezzel úgy néz ki, hogy a zenekar fogja magát, lecsengeti az egy 2 millió forintot, ezért az ő lemezét ki fogják adni. Ő lesz azok között, a zenekarok között, akiket az újságban megjelentetnek, és ő ott lesz azok között, a zenekarok között, akik játszhatnak ezeken a nagy fesztiválokon, és igazából onnantól kezdve, hogy egy próbateremben próbáltunk, körülbelül egy szinten mozgunk. Semmivel sem tehetségesebbek, mint egy másik zenekar. Annyira különbség, hogy ők, ők kivizették azt a néhány millió forintot. Ha hiszed, hiszed, ha, nem, nem, ha, ha elhiszed, hanem a könyvkiadásban is pont így megy. Hiába írtál akármilyen könyvet, hogyha ki akarod adni, akkor vagy tegyél le egy-két millió forintot a kiadó asztalára, vagy pedig hozzá egy szponzort, aki ezt megteszi helyetted. Különben lesheted, hogy mikor adják ki a könyvedet. Körülbelül ugyanaz a helyzet a Lemezkiadás fronton. A kiadók azok azért nagyon nagy mindent. Hát nagyon sok sikert kívánunk nektek. A, a pop businessben és azt kívánjuk, hogy fussatok be így vagy úgy. Köszönjük szépen. Ciao. Amikor összeomlik a tőzde, amikor az infláció háromszámjegyű, amikor kifogy az olaja benzinkutakból, amikor már nincs semény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis erté. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt! Gondoljon a holnapra, mert közeleg. A, amint volt egy kis adás, színet, Róvi felvetette, hogy, hogy majd mi legyen a téma, mocskoljuk Madonnát egy kicsit. E, ez ez nem, ebben nem tudok annyira partner lenni, csak annyi, annyi jutott még eszem az előző beszélgetéssel kapcsolatban, hogy, hogy döbbenetes, hogy... hogy a különböző ö, kiadók, azok milyen szépen fölépültek a kicsitől a nagyig, tehát ö, kicsiben ezek szerint tehát az amatőr zenekaroknál ugyanúgy megvan a lehúzás, ö, ugyanúgy megvannak a százalékok, meg a satöbbi, mint nagyba, ahol, ahol másfaj, tehát mások a módszerek, vagy, vagy más az undorító esetleg, de ugyanúgy föl, tehát egy komplett rendszer van, és kicsitől a nagyig, Ugyanúgy, mint a politikában, csak úgy tudsz eljutni a legkisebb önkormányzati képviselő alatt nem tudom, ki van tól a miniszterelnökig, hogy kiválogatódsz, hogy, hogy korruptnak kell lenned, hogy, hogy tejelned kell, hogy bizonyos szempontból alkalmatlan vagy. Jelentelen, ugyan hazudozó kell lenned emellett. Ugyanezt az utat, ha tetszik, vég kell járnia, mert valahol az egy hazugság, hogy egy, egy kezdő együttes, ha jó, és valakinek tetszik, akkor neki tejelnie kell, hogy ő megjelenhessen, és a rajongóknak meg azt mondják, hogy itt az új fiatal banda, akit most támogatunk. Tehát ebben van egy ugyanakkor vagy mit tud én hogy ugyanakkor, -e, de hazugság. És ez borzasztó, hogy, hogy minden szinten ez így, így ki van épülve ez a rendszer, de hát nem szeretek így értelmetlenül morogni, úgyhogy megjött valaki, aki nálam sokkal, de sokkal dühösebb. Igen, egyrészt, ugye a, Buda, egyrészt a budapesti közlekedésről annyit, hogy um, elméletileg úgy nézett ki, hogy kezdetektől fogva a mai műsorban adásban vagyok, két óra alatt sikerült átérnem a Ferihegyi reptéről ide, és így hirtelen eszembe jutott, amikor a hírekben beolvasták, hogy 460 milliárd forintért építünk metrót Budapesten, és így az jutott eszembe, hogy azok, azok a kamionokat, amik előttem állt a Hunger körúton nem lehet majd fölrakni ezekre a metrókocsikra, de igazából nem baj, mert ha csak a számoknál maradunk, és ezen tovább gördülünk, ki belegondolok, hogy 250 km autópályáért a Budapest 13 km metrót. Ez, ez a világ de egyébként így visszatérhetünk lassan a kiadók virágához, mert hogy sajnos én ebben jártas vagyok, illetve belekóstoltam, aztán gyorsan hátat is fordítottam az egésznek. Egy-két gondolat, ami É, hát túlzás, mindegy, előadok. MC-zel, <gül> MC, MC de, é, de é. magad írod a, a, a, a, a mi a számaidnak a zenéjét és szövegét is. Mindent, és én nyomom fel, természetesen. De, és, e Na, akkor... és nem adtad ki? Nem, nem. Ne é. Megkerestek nagy kiadók pedig. Nem, házaltam kiadóknál. <gül> De kiadóknál, és akkor szembesültem azzal, hogy a gyakorlatilag mester anyagot leadtam, ami kiadásra kész, közölték, hogy még azért egy milliót hozzá kéne dobni ahhoz, hogy nekiálljanak kiadni, és kiderült, hogy azért az egymillióért az, ők a gyártatást vállalják, holott annál a számnál, amiről ők beszéltek feketén-fehéren megtudtam, hogy 400 ezer forint lett volna a gyártatás, tehát 6 kiló ment volna zsebre, illetve 600 ezer forintot kértek volna azért, hogy az ő értékesítési csatornáikon keresztül piacra dobják a leveszt. És ezután még persze leveszik az adott értékesítés után a százalékot, tehát nem csak, hogy egy drágábban vállalják el 400 et egy millió ér. Hát figyelj, gyalázatosan, pofátlanok a, gyalázatosan pofátlanok. a lényeg az, hogy a nemzetközi tendencia az, ugye, hogy tőlünk lényegesen jobb anyagi helyzetben lévő országokban is, hogy esik vissza a lemezraldás. Biszok módon. Na most, e erre még, még ráteszem. Tehát a ez a, a net miatt van? Ez a net miatt van, ezen nincs mit gondolkozni, DC, fájcserelők stb. lettöltöm elveszem, kész a zene közös és mindenki, amivel egyébként én mélységesen egyetértek. Tök jó. Teljesen. Kodálytól származik. A <gül> az, az, az, az, az, az öreg sem mondhatta volna, vagy gondolhatta volna, hogy ilyen szépen megvalósul az, amit elképzelt. Igen, a következő az, hogy, hogy is mondjam, kicsit módon a kiadók harcolnak a fájcserélők ellen, többek között maguk mögött tudva a zenei világ apraját nagyját, holott mindenki tudja, hogy azok, akiket az ászlajukra tűznek ebben a harcban ez a mencs, meg a zenét mozgalmak, meg a hülyesége, az teljesen az egész. Azokat az embereket tolják a, a frontvonalba. Olyan? olyan? Azokat az embereket toják a frontvonalba, akiket egyébként csufondárosan levesznek. Na most a, a történetben az a szép, hogy Magyarország az egy, a piac szempontjában az egy nagyon extrém hely, ugyanis egy roppant pici ország. Tehát 10 millió fogyasztóval, potenciális fogyasztóval számolhatunk. mondjuk az 300 millió potenciális fogyasztó, és ott a 300 millióból mondjuk 250 millió fizetőképes is. Nálunk ugye durván talán 1 millió ember az, aki rendszeresen vásárol nevezt. Tehát egy ekkora piacon, ilyen nemzetközi tendenciák mellett, illetve ilyen körülmények között biztos, hogy halára vannak ítélve a zenei kiadók, egy-két olyan kivétellel, akik ugye olyan népszerű gagyit árusítanak, mint mondjuk a Alkodalmas zenék Zámbódzsimi. Jimmy. Jimmy és hasonló társait. Tehát egy-két kiadója meg. Tehát itthon gyakorlatilag. Az hát a Zámbódzsimi se él meg ma már. Ja, ja, ja. Itthon gyakorlatilag. Azért nem működik ez az egész, mert ha abszolút számokat nézünk, és akkor a lakosság, meg a fogyasztók, meg a fizetőképes kereslet, és pluszban ezen belül ugye a, a, a, a popzenekedvelők, mondjuk fogalmazzunk így, azok, mit tudom én, összességében néhány ezres számot érnek el. Tehát gyakorlatilag ez nem fog eltartani egy kiadót, és nem fog ennyi sztárt, és nem fog ennyi lemezt ennyire annyi ezt elvinni a piac, amiből megélhetnének ők. Tehát én úgy látom a Magyarországon, és egyébként a nemzetközi tendencia is ez, és amikor Madonna azt mondja, hogy jaj, akkor most most föl lassan fölteszem a netre ingyen az anyagomat, szeretném neki elmondani, hogy Magyarországon is nagyon sok olyan előadott ismerek, aki évek óta, hanem már lassan tíz éve így működik. De... Madonna. 06 30 30 88, egy az SMS számunk. hogyha hallottad, hogy a szeretné reagálni arra, amit Pilu írt egyébként, Pilu, egyáltalán nem kell, hogy kisebb rendőrségi érzésed legyen, mert hogy olyan, olyan előadók terjesztik az interneten még rajtad kívül a lemezüket, mint Madonna, George Michael. Madonna is egyébként egy egy nem, nem, Madonna Radio nem, head. tehát Madonna nem, ez még egy tévedés. Tehát ő még nem, ő ő nem. Már még szeretné. Készül évesz. rá? Hát én nem tudok nem. róla. Múltkor beszéltünk, de egy recepteket adott meg. tehát nem komolyan, most, nem, most, ez most nem, nem, nem Nem, szerintem nem. Akkor hogy merült fel, Madonna ez úgy, hogy ő most egy új üzleti modellben gondolkodik, és egy koncertszervezővel szervező. maga egy üzleti szerződött. modell egyébként. Tehát ő a nagy pénzt a koncertekből akarja be, bevenni, de, ah, de, ettől a, de a lemezeit ugyanúgy kiadónál? Szerintem ugyan a, nem. Hát a, ugyanannál a kiadónál fogja a lemezeit megjelentetni, aki a koncertszervezője egy Egykézbe összpontosította. Ja jó, ezt de nem szó nincs arról, hogy ő nem, nem, tehát én, én csalódtam, én tehát hí. én, én félfülel hallottam ja, a hírt hát és ne. azt hittem, hogy Madonna, Madonna most. De Madonna, de, jól le, hát, de, de nem. Talán Madonna, mert nekem milyen ilúzió? Nem volt ne ne ne nem, nem, nem, nem, nem, nem Madonna-ban csalódtam, azt hanem Madonna? a saját fülemben csalódtam, amitől ja, rosszul hallottam jaj, egy jaj, hírt. Jaj. Most én arra vagyok kíváncsi, hogy milyen mencségeid vannak, tehát miért kedveled a Madonnát? vagy egyáltalán tehát azért erről pár szót váltsunk már, hogy te miért meg milyen alapon vagy te Madonna-ra Én nem a személyét szeretem, hiszen nem volt még módom vele személyesen és right. ez az előbbi muffin recept egy szemeszedett hazugság volt, nem, right. soha nem adott meg nekem ilyet, bár kérdeztem a... tőle, e szóval nekem ezt tetszenek -tetsz, tetsz -tetsz a számai tehát ez szerintem okay. uh... egy elég fontos szempont egy zeneszerző vagy, bocsánat, well. egy Mir. énekes Mir ráid, Vára, bárra, bárra, bárra, bárra, bárra, bárra. De hó, ne már azt mondta, hogy egy zeneszerző vagy egy énekes megítélés ez elég fontos szempont tehát egy producer megítélésében legyen neked érdekes az, hogy azok a számok, amiket az a producer válogat, azok a szerzők, mondjuk zeneszerzők, szövegírók, énekesek, milyen produkciót adnak össze. Az egy ügyes producer, egy jó üzletember. Na, hogy a Madonnával kapcsolatban beszélünk erről, én azt mondom, hogy a Madonna egy ügyes producer, egy jó üzletember mindig megtalálja azt a zeneszerzőt, meg megtalálja azt a lemezkiadót, meg megtalálja azt a céget, ahol, mit tudom én, három-négy vagy jobb producert, akivel érdemes lefeküdni, és akkor egy jobb projekt, ez egy meglehetősen nem... durva szexista beszólás volt egy Aha, nő azért, mert Madonnát, Madonnát ugyanakkor hogy... jól leírja. Ma... Tehát, bár jó csak... Van magyar megfelelője Madonnának egyébként, Kovácsákosnak hívják, aki egy hihetetlen profi csapatot tud összeállítani. De a nagy zenészekkel nagyon jó, e, jó a szövegeket ő, ebben az esetben ő írja. De azok olyanok is. Olyanok is, mondjuk <síl> ez a kis pridát véleményük. De a lényeg az, hogy Kovácsákos egyébként nem tud énekelni, színpadon borzalmasan néz ki, nagyon rossz a hangszeren igazából nem játszik, g eddig jutott gitáron. Tök igazad, a Kovács Ákos de nem működik. Na miért? Madonna tud? Mit tud? magyaráz el! Ha már a szexizmusról beszélünk, mondok én néhány jelű adót, aki képes arra, hogy zenét szerezzen és szöveget írjon. Mondjuk Tanitati Karam. Mondjuk Tracy Chapman. Ezek autonóm művészek. Miért? Mert képesek arra, hogy kifejezzék saját magukat. Ez az autonóm művészek. Bocsánat, akkor elviókokból, neked arról ez nem egy autonóm művész, tudod, hogy mi a Magyar Madonnával? Az, hogy min Madonnát a nők többsége a kozmopolitán olvasó nők többsége az autonóm, önkifejező nő modelljének tartja. Annak, akit követni kell a modern, a modern nagyvilági lányoknak, a és New York divájának. Ő az, aki, ő az, aki tényleg kifejezésre juttatott. Ő az, aki megszemélyesíti a sikeres és modern nőt. És mi é. kell ehhez? Producerekkel lefeküdni, meg énekelni. Szerinte... Ennyi kell hozzá. Valójában semmi más. Sze... Meg a haját sárgáról, feketére, feketéről, barnára, barnáról, vörösre Festeni, elég kell hozni. Néha hogy egy ricsi nevű pasigban belősülni, ami Gyereket szülni az axisoförbe. Amit most mondasz. Amit most mondasz, abban én teljesen egyet tudok veled érteni, hogyha azt az alapvetést elfogadjuk, hogy az ember munkássága, szellemisége alapján ítéljen meg valakit, és majd ez, ennek hatására szellemiektől átítatva tetszen neki a zene, vagy ne tetszen. De valójában ez azért nem nagyon szokott így működni a marxizmuson kívül. E, tehát te te más... részicseppent részicsepp kommunistáztad le most éppen? Nem, Jól téged. Része? De most engem De le kommunistáztál azért, mert szerintem egy autonóm művész, olyan művész, mint például, és most mondok neked egy csomó ilyet, mondjuk, olyan... Ekkül nem lehet akkor azt mondom, hogy hasonló mint Bob Dylan, eh, hasonló művészetkritikával olyan, olyan, élsz. Olyan, olyan, mint Bob Dylan, olyan, mint Paul Simon, olyan, mint Peter Gabriel, olyan, mint Sting, vagy most Ez a Sting-re ugyanígy el lehet mondani egy csomó olyan, csomó olyan dolgot, amelyet hogy nagyon... a zenét és a szövegeit. Olyan előadókról beszélek, és nem olyanokról, mint Elvis Ma Presley. Elvis Presley olyan, mint Madonna, hogy az életében é, nem írt zenét, és az életében bocsá, nem írt zenét. Ez egyáltalán nem igaz, hogy az életében nem írt zenét, az első időből ő írta a számai. Azt, azt azért eljánélj egy picit. gondolom, te, olyanok is voltak. Ha piaci szem, nem is nem én, ez igaz. nem én a erejéből, Nem a maga erejéből futott be, sem Madonna, sem Elvis De te Ennek akkor különbözik de, például? De, de, de ne, ne arra úgy az előadó művész mint kategóriát tagadod. Elviszt és Madon és előadó művész, nem, valaki előadó művész, hogy dalszerző és szövegíró. De, de lehet valaki úgy is előadó művész, hogy nem dalszerző és és nem, és nem szövegíró. Csak Én nem tekintem autonóm művésznek. Luciano Pavarotti, nem tekinted autonóm művésznek, muttad nagyon dicsérted. Luciano Pavarotti egy elképesztő. hát. Ez egy árva operának nem írta igen, a szövegét, igen, és igen, lehet, ne hogy nem tiszteli igén. És lehet, hogy ő semmit nem ítemtöt, és egy egyetlen operácsát bírt meg. pedig lehet, hogy még is pro. De ő, igen, de őt nem, nem öveszi a Leoncavallónak, meg a Verdinek, a, a híre, a disfénye. De őde, de de de de, de de de de de de de de de de de de de de de nem de de de nem erről van szó. Ez hülyeség, hát most a tömegek mit gondol, én az alapján ítéljen meg Madonnát? Ez mitféle kifordított logika? Akkor a madonna... a tömegek zavarjanak, nem Madonna. A Madonnának a kultusza a van rettenetesen és a madonna És Pavarotti kultuszá és... és Madonna kultusza között mi is a különbség? Az, hogy az egyik neked tetszik, a másik nem, vagy pedig. A kapcsolatban nincsenek illúziók, hogy Pavarotti az nem Zsors nem Bizé, aki írta, akár ő csak énekli. De neked az a bajod, hogy néhány ember tévesen azt hiszi, hogy jelenleg Madonna írja, keverje a számait. imádják a Nem, ez ideges. A, jó, a vége vitának vitánnak hagysz csak véget, a következőről van szó. Teljesen egyszerű, Madonna egy produkció. Ugyanúgy, ahogy Elvis is egy produkció volt, és a, a produkción belül van egy énekes, akit Elvis presley hívtak, és törtétesen a produkciót Elvisnek hívták. Ugyanúgy, ahogy a Madonna produkció egy professzionális csomag, amit eléd raknak, amiben megvan írva a zene, ki van találva a dizájn, az image, a színpadi mozgás, a lemezborító, minden, de ettől függetlenül Madonna, mint előadó művész, hát ne már ki egymást. Hát komolyan, ha a, a kvalitását nézzük, mint énekesnő. De nem énekesnő, hát, előadó elég, művész, bocsánat, az előadó, előadó művész. Az attól egy személyiség. Tudok jöjjön. egy csomó olyan énekest mondani, hát, akit, akit egyetértenénk egyet, egyet valószínűleg, benne, és, és nincs hangja, hát no? nincs jó hangja egyáltalán, vagy esetleg enyhén hangja. De várj, de, de várjá, az a baj, hogy, hogyha meg, megpróbálunk egy, egy autentikus előadó művészt a Robi által felsoroltak közül bárkit, a Madonnával párhuzam állítani, akkor a kettőjük között az a különbség, vagy a kettőjük között az a nagy különbség, hogy a Madonna nem ült a sarkon gitározott, majd szuperprodukció lett, hanem volt egy szuperprodukció, amiben berakták azt a szerencsétlen nőt. És ha éppen nem ő lett volna, akkor szomszédja lenne most a helyén, mert hogy tehetségét tekintve, meg bármilyen tulajdonságát tekintve, semmivel sem több, mint bármelyikünk. Én nem is, na és az teljesen abszurd, ha valaki azt gondolja, hogy több, mint bármelyikünk. Én nem gondolom, hogy Madonna, akár nálatok, akár nálam több de, lenne. Nem. Egyszerűen arról van szó, hogy az a produkció, akkor nevezzük ki, és én elfogadom, és elfogadom, még egyszer mondom, ha Robby azt mondja, hogy elvi megfontolásból nem szereti Madonnát, ezt teljesen elfogadom, és tulajdonképpen azt mondom, hogy dicséretes, hogy valaki ilyen szigorúan az elvei, ennyire ezzel. érvényesít az ízlésé. Én nagy vagyok ezzel? Ott van, ott, ott, van, ott, van, ott van például Liza Minelli, ott van Ella Fitzgerald. Nincs olyan, szóki, nincs olyan csoki, amit egy nagy csoki gyárt, és te szereted. Biztos van most nem akarok márkát mondani. Aha. Tehát ez a különbség, látod, egy autonóm művésznek a megítélése, és egy ócska futószalag termék megítélése között. De kérdés... az egyik az egy csoki, megzabálom és elfelejtem, majd kiszarom. A, a, a Peter Gabriel mondjuk, vagy a Bob Dylan, mondjuk a, vagy, vagy David Bowie, mondjuk ezek autonóm művészek. De miért A lehetne? Lájza Minellire sosem leszek képes, mert a szájukba rágták, hogy hogy énekeld, és a szerző, meg a szövegíró, meg a tánctanár, meg a, meg a, meg a tudszer, meg az énektanár, meg az én nem tudom legyártották, mint a csokit. Na és erről van szó. És a, és a legrosszabb az egészben az, hogyha megnézed külön, külön a produkciót, amikor azt mondod, hogy hú, táncol, hú, énekel, ha megkérdezel, egy táncos szánalmas az, amit ő Jó, most, ez. de, de komoly. Ha megkérdezel, megkérdezel egy énekest, hogy ő mit, mit produkál, mint énekes szánalmas, és kiderül, hogy az egész gyakorlatilag az egész lehet, kívül, még jó. is jó. Igen, tehát, hogy a produkció jó, de ha részeit nézed, a produkciót összetevő ő, kis elemeket, akkor rájössz, hogy tal és amikor azt mondod Pavarotti-ról, és összehasonlított Madonnával, hogy akkor mi a különbség közötti Az, ne. hogy Pavarotti a nem tudom, hogy nem. De várjál vere! De várjál vele! Magyarából meg 12-1. Nem, nem. A pávot csak abból a szempontból volt hasonló Madonához, amit te mondtál. Én nem azt állítottam, és nem akartam azt mondani, hogy olyan jól énekel, vagy művészleg olyan színból, nehogy már ebbe próbáljátok belekergetni, Én csak azt mondtam, hogy azt szerint az elvszerint, hogy mindig neki kell írnia, és neki kell szerezni, és neki kell írni a szaját ebből a szempontból nem felemek partija. Tehát akkor te azt mondod, tehát akkor te azt mondod. Mondok egy jó példát. Ott van Andrea Pirlo. Andrea Pirlo egy olyan futbalista, aki meglehetősen univerzális, nagyon-nagyon sok mindenhez ért, nagyon jól passzol, támadást szervez, nagyon jól védekezik, sok mindenben jó, semmiben sem igazán kiemelkedő, de annyira univerzális, hogy, a, hogy, hogy ő ebben nagy. Hát mondjuk a technikája azért kicsit kiemelkedő, bár igen, utálom, de. Zseniális, zseniális, én is utálom a Milánba játszik, de zseniális. Ott van David Beckham. kutyaütő mindenben gyakorlatilag, azon kívül, hogy jól néz ki, és hogy a labdát ápontból a tökéletesen eljutatja de a futball összes elemében nem tud, cselezni, nem tud cselezni gyakorlatilag nem gyors szinte semmihez nem ért, egy valamihez ért a futballpályán jó, a fotókamerák előtt még egyébként jól néz ki, az igaz egy valamihez ért, hogy a labdát A pontból B pontba juttatja el és azt mindig, és tökéletesen és ebben nem mutat forma ingadozást és ez a futballnak egyébként 850 elemek közül csak egyetlen egy de abban olyan mértékben kiemelkedő David Beckham, hogy ez őt a világ egyik legnagyobb futballista. Mi a következtetés? Na már most zárom be a kört. Luciano Pavarotti az olyan ebből a szempontból, mint David Beckham. Luciano Pavarotti nem ír zenét, nem, szerez, nem ír szöveget, gyakorlatilag nem táncol, de úgy énekel, mint a világon senki. Madonna nem szerez zenét, nem ír szöveget, gyakorlatilag semmit nem semmire nem képes egyedül, viszont úgy énekel, mint 12-ből egy tucat. És Ugyanakkor mégis. viszont mégis úgy beszélünk róla, meg az, az esetek többségével mindenki úgy beszél róla, mint Luciano Pavarottiról. Sőt, pavarotti hol van akkor a kultusza, mint Madonnának? Ezt szeretném érteni. Hát jobbak a számai. Jobbak, ami jó, a gazdasági eladás, számai. a gazdasági, mutatói jó. Igen, a gazdasági nem, számai én, én, én most lehet, lehet, hogy engem most itt le fognak nem tudom primitívezni, de én többnyire, bár nagyon szeretem Pavarotti, de én nem szoktam operát hallgatni, és én szívesebben hallgatok meg egy Madonna számot, mint egy Pavarotti számot, és mondd azt rám, hogy én nem, én nem minden pillanatban képvisem az osztályharcnak az érdekeit, és feladtam. Halló, halló! Halló, sziasztok! Halló, halló! Jaj, hogy is kezdjem. Robi? Igen? Nagyon jó műsorvezető vagy. Jó a műsoraid? Csak a véleményed egy baromság, mond Nem, nem, nem. Énként jó barát is. Mondom, hmm. hogy mi a lényeg. Uh, jó szerető. Igen? Oh, azt igen. Nem, nem Én név nélkül szeretnék most itt jelen lenni. Én egy uh, másik rádiónál, és nem kereskedelmi rádiónál, uh, vezettem műsort három évig. Uh -huh. Nekem az a véleményem, hogy lehet vitatkozni, lehet indulatosnak lenni, lehet uh, uh, elmondani a véleményünket. De madonnát Mint én, nem érdekel Madonna, most a Robiról van szó. Egyszerűen uh, ordinárias stílusom azt mondod, hogy ez már nem. nem való a médiában. Nem kéne közbevágnia nem, nem, nem, és indulatból. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ott mellette szeretne valamit mondani, akkor, akkor hagyd végig mondani. Megmondom miért. Na most mondtam most komolyan, most ugóba. meg akarod mondani nekem, hogy miért. Csak viccelek. Igen. Tehát én most hallgatom a műsort, itt ülök a Hungárián, a dugóban. Valójában Pilú már itt maga. volt az adás elejé óta, csak a Robi nem hagyta szóhoz jutni. Ez a, ez a teljes igazság, csak nagyon ő is jó barát, és hát azt mondta, hogy ő is a dugóban ült. Tehát ez, ez az igazság. Most is én vagyok az ugye, aki nem hagy téged szóhoz jutni, ugye? Csak most viccelek. a nem te voltál? Viccelek. De nem is, én is, is jó barát vagyok. vagyok Na, a lényeg. Tehát én azt gondolom, hogy az egy dolog, hogy közbevágsz. De mivel, hogy a saját agyad, mivel, hogy egy kulturált uh, ember vagy, uh, lehet, hogy kettő fordulattal előrébb jár, mint az ő agyuk, és te már azon a szálló vagy, szépen. amit majd fogsz mondani, ezért az ő általa elmondott dolgokat már nem is figyelet, hanem az jár az agyadba, hogy te mit tudsz arra rá uh, triplázni, duplázni. Ez helyes és megfigyelés. Bár így lenne. És gyakorlatilag ott vagyunk, hogy amit ő mond, a te rosszul fogod föl. Tehát ő nem úgy hasonlította össze pavarottit és Madonát, ahogy te belementél utána egy négy perces monolókba. ez és valójában ez egy vita, vális vitában vális egy nagyon jó trükk. Tehát amit a Robi mindenki csinálja, hogy ha valaki mond egy hasonlatot, akkor gyorsan rámutat arra a részére hasonlatnak, ami nem igaz, és akkor a, mi hogy hasonlíthattad össze? Hát az, nem látod, hogy az egyik hát ez az, az szaká ez... Nem, nem, a nem igaz az teljesen más az a honra egy Tehát nem szépen, mert, mert, mert amit pont az megvédett engem, és hát tudom, hogy a hallgatók mellettem vannak, de, de hát a robbi a én főnök. Nem tudok én megvédeli téged, figyel, Kösz. neked védelemre van akkor nem ott van a helyed. Kösz. Kösz. Jó, én meg magad, én nem vételek meg. Na, ja, ja. Jó, vagy? Jó, hát Titeket néha... megvédjen meg a Puzsér Robert. Így van. Uh, Figyelj, én azt gondolom néha egy kicsit durva, uh -huh. attól függetlenül azt gondolom, hogy ez kell. 2007, szeptember, október, hol vagyunk, október, a mondja ki mindenki, amit gondolt. Hmm. Hát így hmm. van. Halleluja! Jó, viszont, viszont, viszont, ami a, a lényeg az egészből, az, hogy Miután mondtátok ezt a csoki témát, én itt megálltam egy benzinkútnál, és vettem egy csokit, mert megkívántam. Tehát a magyar gazdaságot fejlesztettem. De remélem, bió vagy legalábbis kézikészítésű ilyen hogy ilyen made biót. csokit vettél a benzinkúton. Arany, Arany drága testvérem, egy, nem mondom ki a nevét, marcipán, egy hazai gyártonak a marcipányát vettem. Én már számos ilyet kóstoltam. Én, én ilyen biót nem veszek, mert a 117 kilommal csúnya lenne, hogyha csokoládét vásárolnék. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük a kis intelmeket és igyekezni fogunk okulni belőlük, és megfogadni minél többet hasznosítani. További jó szórakozást kívánok meg! Köszönjük Igen szépen! szépen. Hello. Két apróság azzal kapcsolatban, amit a betelefonálón mondott. Egyik megvan már az ellenszere Robi pörgésének, felirattuk az orvosával. A másik pedig a hallgató minden üzemem jobb, ha tudja, most Robinak körülben négy álmatlan éjszakája lesz, tele fog sírni pár de mm. komolyan. Mm. A, csak csak azt, tudja, azt tudja, aki ismeri, hogy ez neki most komoly lelkipörgés. Egy, egy, egyébként szerintem annál, amikor a Robi pörög, annál az a rosszabb, amikor a Robi nem pörög, és akkor itt kín kínomba próbálok beszélni a mikrofonba, várom pilótát, hogy megérkezzen. Na, az aztán tényleg borzasztó, és az ezt a semmilyen hallgató hát a nem bírja, el, semmi hallgató nem bírja elviselni, ha a Robi nem pörög, mert hát a hallgatók arra vannak rámozdulva, hogy a Robi itt pörög. Lényeg, pörög hogy nekünk, lényeg, pörög lényeg, Robi. Hogy megmondjuk a hallgatóknak, hogy ő nekik mi a jó. Értitek? És a, a Madonna nem jó, ezt most megtanulhattátok. Az Majó életben jó? egy szituációban tudlak elképzelni az oldalamom, amikor te vagy az ügyvédem. <laughs> <laughs> mert hogy te kibeszéldéd ki az esküdtek hasából a gyereket, az biztos. David Bóvi szerintem igényes, viszont szar. A két dolog számomra nem ugyanaz. Ez tök jó, van... Ez egy akkora a David Bowie az az elmúlt évszázadnak a legnagyobb művészet. Nem, én nem, Bowie nagyon szeretem, de nem erről van szó. Isten az a ripacs, arról Én nagyon szeretem a David Bowie, de nem erről van szó, hanem azt hiszem tök jó a megközelítés, hogy vannak igényes és mégis szarzenék. Például az Ákost azt hiszem, hogy ilyesmi példának mondtad. Még, hát nem. Még ő az ő ákos nem annyira szarja, nem annyira. Nem, nem. Az, az ákos, Igényes, de mégis az ákos, közepes. Az árkost úgy hoztuk fel, az vannak borzalmasan jó anyagai, az árkosnak vannak nagyon nagyon jó számai, de tudni kell, hogy az árkos egy madonna. Ákos egy producer alkat, és hogyha nem lenne olyan exhibicionista, mint amilyen, akkor már tíz évvel ezelőtt keresett volna magának egy énekest, akinek tényleg jó torka van, és ne. felrakta volna magáért a színbe. De, hát de nekem még és <suk> <suk> szövegeivel. Én nekem még pofám attól, amilyen szövegeket írni az írni hát nem nemitce élmája. Én vagyok a jelakit köve. Kell, én nem hagylak el, meg ilyeneket le Van valakinek poszályója. De azt is Ákos írta. Hát de ez még más, más volt. De, egy mind, de, de, de, de nem, de rendszeresen. nem de, volt de, ikon. Jó, és az milyen. De tényleg, hogy a bosszú nép, még volt, nem volt bosszú az, nép. A Annak kapcsán meg is keresztültek annak idején. Nem? Meg, de nem volt hajlandó beszélni velünk. Szalonzsidózás volt? Ne, ne, ne, ne, ne, nem, nem, nem, hát mond nem, hát de nem derült ki semmi, mondtuk, hogy beszélgetni szeretnénk, és mondtuk, hogy ne haragudj, nem, nem, nem no, a, a a a a hogy nem szeretnénk ezzel kapcsolatban, mert az jó, a a... úgyhogy le lettünk oltva. Robi, te kultúrember a Tibike, nem Luciano, hanem Luciano. Igen, jó. ezt már próbáltuk az előbb elmondani. Bocsí. Jó, a pápa sem különb senkinél, mégis milliárdan nyalják a segét, a Szabi. Jó. Ezt, ezt most arra ut utaltak, nem. hogy te sem vagy tökéletes? Nem, ez a Madonna. Madonna, Madonna védelmezik ezzel. Na most a, hagyjuk, mert a pápa az egy vallási vezető, és mint tudjuk, a vallás az egy irracionális dolog. Azért a, hogy mondjam, a kultúra. Na most megsértetted az összes vallásost. Nem ér Az irracionális... Az irracionális a, a, hogy lenne már? A, a, a hit az egy irracionális, egy dolog. Az nem így, egy irracionális nem, dolog. Egy kivételével. egy dolog. Egy kivételével mindig racionális. Jó, melyik? Hát az, amiben te hiszel. Na, szóval az a lényeg, hogy, hogy szerintem, szerintem nem érdemes a, a vallást, meg a kultúrafogyasztást így egy lapon említeni, mert a kultúrafogyasztásnak annak azért lehetnek racionális szempontjai. Nagyon nehéz vizekre elvesztünk egyébként, ez egy hatalmas kérdés, hogy lehet-e minőségi határokat felállítani a művészetekben. Mondjuk akkor maradjunk teljesen bután a Popzanénél, vagy a legtöbbünket az azért, a Butána után A Tehát, hogy lehet-e azt mondani, hol, hol van az igényes popzene határa, hol lehet azt mondani, hogy igazából ez jó, nem jó. Nagyon igényes, de nekem nem tetszik egyébként, tákos, csak producerről beszélünk. Főleg úgy, hogy ugye gyakorlatilag itt a Lagzilajcsitól elkezdve, egy, egyébként egy tökéletes. Ne, nem muzikus. is olyan rossz, nem, nem is, is olyan rossz. Lagzilajcs egy jó zsikussal. Jó helyen adta el magát, és legalább nem is tagadja meg ezt, vagy nem tagadja ezt. Nem tesz úgy, mintha. Nézd, ő nyíltan prostituált, zenei prostituált, semmi baj nincs ezzel, de ő ebből nem is csinál titkot. Elmondta, hogy figyelj, én kimentem az ősözértérre kazettát árulni, mert szeretnék valamiből megélni. Az, hogy trombitasakon végeztem, az egy másik történet, ne keverjük össze a kettőt. Jó, de most Ó, érted? Ott van a jó, rózsaszín jaguán. Péli Barna. Érted? Az Ó, az fehér, a li az a de, várj, de ez milyen gáz? ez mint a magyar Fú. és akkor az az kapcsolatban, hogy konzervatóriumot végeztek, de akkor meg mire véjem azt a szart, amit kiadnak a kezük alól? De, de, ez a kérdésem. De, de egy a egy egyébként nem volt olyan rossz, nem szövegíró Na, konzervatóriumot végeztek. jó, de ez nem is volt ők olyan borzalmas volt, jó borzalmas volt, az ez rettenetes tinglitangdi volt, tehát ha ez a konzervatórium, akkor a. a magyar pop, az a magyar pop akkoriban ott tartott, hogy Splash húz magadhoz a fázol és ahhoz képest nem felüldülés volt. Halló, halló! Védd meg, véd meg Madonnát, légy szíves. Vagy a Robit, vagy, vagy a Pápát legalább! La. Szia, Robi! Egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, ez nagyon jó ez a műsor, nagyon nívosak vagytok. Azt akarom mondani, hogy te tényleg a dolgok mögé látsz, nem úgy végez, mint a többi birka megy a sorban, hanem meglátod az A és B pont közötti különbséget. A köszönjük Ha én... <gül> Hát, ez hívok én is, mert azt mondom, hogy én is ki vagyok állandóan közösítve, mert észreveszem azt, hogy hol tesznek hülyévé. Ezt csinálod te is ezáltal Ro Robit azért elég sokszor sikerült Már adásban is úgy hülyévet tennünk Hogy észre se vette csak nem, utána születben magyaráztuk el, hogy így. ő egyből észreveszi Hogy hol vezetik meg Na, Anyagilag, meg minden. Mondom, hogy a vallás racionális dolog Hát látjátok uh, Kösz, hogy felvettétek Én azt szeretném megkérdezni Mondj? Hogy mikor beszéltek A Gyurcsánynak a legújabb <síl> Gyurcsány az takarodjon Hát már nem megmondtuk Hát már mondtuk Rohat, a főleg a legújabb. Meg az, a legújabb az Orbán. Gyurcsány. Meg az Orbán gyurcsány, az Orbán. Új, újabb, a legújabb gyurcsány az aztán tényleg már a régi gyurcsány is egy, egy, egy rakat gyurcsány volt, de most ez az új gyurcsány, ez már majdnem olyan, mint az Orbán. Meg Nagy. a gyurcsány az még rosszabb. Álljatok már, meg, meg, az hazudik. Két, is. hát a szeretjük gyurcsányt. Igen. A tisztasági csomagot, a ne hülyéskegy. Hát szinte. Nem, nem, nem volt ja, gyurcsány. Az ja, a gyurcsány! Hát az a gyurcsány, az, az a jó gyurcsány. Amelyik a, hát a... kristályt lógatja? A... Az a, a csók, De gyógyít mind a kettő telefonon. Halló, halló! Sziasztok! Kibaszott jó a műsorotok, halál röjön magam. Köszönjük! Hoppá, ez nem volt ORTT kompatibilis. Elnézés De mégis én én ez mondjam. esett a legjobban. Halló, halló! <gül> halló! Hát nem halló. Ő, nagyon, ő annyira durvát akart mondani, hogy úgy már egyszerűen Hát ez, ez nem fog hát, összejönni. Nem is. látjátok, de Robi, így kétségbesetlen nyomkod minden gombot, hogy valami történjen, hogy valaki vagy őt szígya lenne nagyon, vagy nagyon dicsérje meg. Hát ami nem megy, az szokásunk szerint nem erőltetjük ma sem. Az Apokalipszis már a berekesztülését. Ami a földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje szavainkat.